Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh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 kita bersyukur kepada Allah SWT akan buat kita uh, berkumpul buat pertama kalinya uh, selama ni kita uh, tak ada kelas uh, on-site di uh, Sakinah ni, Allah SWT buka pada kita peluang untuk bersama-sama lagi Alhamdulillah selepas PKP panjang 2 tahun tak jumpa dan, dan kita teralih waktu dan sebagainya uh, dan dapat jumpa balik Alhamdulillah yang SWT berikan kita keberkatan uh, uh, di atas perjumpaan kita dan semua SWT jadikan apa uh, pada apa tuan rumah Miskinah ni pahala dan ganjaran serta uh, pihak yang pengurusan so, untuk boleh apa dapat kita berjumpa ni semoga Allah Ta berikan ganjaran yang baik pada mereka insya Baik. Uh, macam macam diwar-warkan itu yang kita akan belajar ataupun uh, kaji adalah berkaitan dengan tajuk uh, sifat solat Nabi SAW uh, Cuma uh, buku yang kita pilih uh, bukan uh, buku Syekh Albani rahimahullah. Tapi kita pilih yang dikarang oleh uh, Syekh uh, Abdul Aziz Al-Tarifi Hafizahullah uh, Cuma uh, Saya waktu waktu cadangan buku ni Macam saya sebutkan uh, Dari uh, saudara ni kita uh, Buku yang, yang Syekh Aziz Al-Tarifi ni bagus Memang cantik sangat Susunan dia disentuh kepada perkara-perkara yang penting Dalam masalah pelaksanaan solat Yang kadang kita tak sedar dan perkara berkenaan memang kita kita macam terlepas. Tapi tajuk dia dia tak masuk dengan taharah dulu. <laughs> dia terus masuk kepada uh, pergerakan pada solat. Dia, dia bincang kepentingan solat, kemudian dia bincangkan ke hukum berkaitan dengan solat tapi uh, dia tak mulakan dengan uh, tajuk taharah. Sebab dia balik kepada asal bila tajuk buku dia atau asalnya adalah ceramah yang uh, beliau sampaikan kemudian dijadikan buku. Dia bukan uh, kelas khas eh bukan bukan karangan khas tapi dia asalnya kelas pengajian. Banyak para ulama' sebenarnya di, di tanah Arab memang apa buat karangan mereka sedemikian bentuk syarahan kemudian uh, orang rasa bagus untuk disebarkan ada tukang salin catit balik kemudian dikarang dijadikan buku dan kemudian disebarkan. Lepas dipinda, ditambahkan penjelasan tambahan dan sebagainya Barulah dijadikan sebagai apa sebagai asas. Sebab so, oleh kerana itu bab berkenaan taharah saya share satu lagi nota itu daripada uh, kitab fik fat muayassar fik ringkas waskut al-Quran sunnah jadi cetak uh, kitab ni dikarang oleh sekumpulan para ulama uh, kemudian dicetak di mujamma' Malik Fahad litibaatil Quran Banyak uh, kompleks percetakan Quran di Saudi Arabia juga cetak buku ni uh, buku yang khas itu fik fik ringkas waskut Quran sunnah dikeluarkan sekali-sekali dia orang ada buat lagi banyak ada lah, bab akidah uh, usul iman fik kitab usunnah berkenaan tazkiyah pun ada, berkenaan fik doa dan zikir pun ada. Dia jadi dia, dia banyak buat macam tu. Jadi kita ambil yang ringkas fik ringkas terus kurang sunnah semua kita harap supaya sebelum kita masuk pada kitab uh, sifat solat nabi yang Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi tu kita dapat gambaran uh, awal berkenaan dengan tajuk uh, uh, a juga. Ya pasal kita tahu bahawa tanpa taharah uh, asas solat kita. Sebab so, kita bincang dia dia sebut dalam pentangan buku nanti dia akan sebutkan bahawa syarat-syarat dan berkenaan dengan tajuk yang lain berkaitan solat tu dia tinggalkan, dia terus pergi pada bentuk rupa solat itu sendiri. sifat solat itu sendiri yang dia bincangkan, dia tinggalkan tajuk yang lain. Bukan kerana tak ada kepentingan, tapi dia ada karangan lain. yang actually lagi besar, 200 muka surat lebih tentang tajuk sifat solat, sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So saya kata tak apa kita whole dulu kita bincang secara asas bagi tajuk masalah kita ke okay, baik. So bagi siapa-siapa yang ada apa apa nota tu yang yang kita telah terjemahkan daripada bahasa Melayu eh. Uh, nota tersebut yang uh, di yang saya terjemahkan sendiri So kita akan skip sampai terus kepada uh, mukasat 4. Okey. Kita bincang insya-Allah start dengan kitabut taharah. Kitabut taharah siapa yang ada nota tu mukasat 4 bab Pertama mengenai hukum-hukum taharah dan jenis-jenis airnya. Baik. Sebenarnya bila kita lihat para ulama sentiasa memulakan pengajian tentang taharah dalam kita macam bab fik. Fik ni luas sebenarnya. Fik ada fik ibadat, fik muamalat, fik berkenaan dengan ibadat. Apa yang Allah ada perintah kita, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tu fik ibadat. Kemudian kita ada fik muamalat berkaitan dengan hal ehwal penyagaan sebagainya fik uh, ahwal syakhsiah ataupun munakahat buat perkahwinan cerai rujuk dan sebagainya masalah penjagaan anak uh, fik fik apa fik siasah pun ada fik tentang pentadbiran dan pengurusan sejuk fik ni sebenarnya dia umumnya berkaitan dengan keseluruhan uh, uh, panggil apa agama itu sendiri bila Allah sebut inna din indallah islam, agama Allah Taala adalah Islam okay? uh, jadi jadi apa Uh, benda tersebut memang tak ada ruang lain Islam itulah cara hidup kita baik dalam bersuci baik dalam kita berkeluarga baik dalam kita berjiran baik dalam kita mentadbir memang itu ruang dia cuma bila kita perhatikan keseluruhan karangan karangan di karang kena dengan uh, uh, fik mereka akan mulakan dengan toharah dulu mesti mula toharah dulu sebab tajuk ni memang jadi, jadi satu kepentingan bukalah mana kita fake dia mula toharah dulu ok para ulama kata ada beberapa sebab kenapa, para ulama, kenapa mereka mengarang dengan kitab toharah dulu Yang bermaksud toharah tu penyucian Atau bersuci Dia pertamanya kerana uh, Kewajipan selepas daripada syahadah Syahadah La ilaha illallah muhammad rasulullah Kewajipan pertama yang kita kena Buat sesudah syahadah adalah solat. Dan solat tak boleh kita laksanakan tanpa toharah Maksudnya ibadat yang perlu toharah Zakat tak payah kalau kita tak ada wuduk ke mandi wajib tak tak mandi wajib pun bayar zakat sah tak terima masalah eh? tak ada toharah diwajibkan padanya tapi pada pada uh, solat mesti dalam keadaan suci jadi ha, so sebab okay. itu pertama kedua ada yang para orang-orang menyatakan uh, kepentingan letakkan toharah tadi sebagai peringatan kepada orang yang belajar berkenaan dengan tajuk uh, beramal tanpa penyucian jiwa penyucian diri ibadat kita kosong Lepas kalau kita lihat dalam uh, muhimmah atau kepentingan... ...yang pertama diberi kepada para amriyak... ...contoh dalam surah uh, Al-Jumu'ah ayat kedua... ...kalau tak nyatakan... ...Walladhi ba'athafil ummiyin... ...dialah Allah... utus pada bangsa ummi... ...bangsa butuh huruf... ...Rasulah minhum... ...Rasul di kalangan mereka sendiri... ...yang tukar Rasul tadi pertama sekali... ...Jaslu wa'alayhim ayatihi... ...menyampai kepada mereka, kepada kaum tersebut... ...ayat-ayat Allah... ...bukti-bukti Allah... ...kemudian... ...Wayuzakihim... Sucikan mereka salam. Kemudian Wayu Ajar mereka kitab Ajar mereka hikmah Maksudnya sebelum belajar kitab dan hikmah Kitab dan penjelasan kitab Dimulakan dahulu dengan penyucian Sebab so, kadang-kadang bila kita kata Belajar tapi tak sucikan jiwa kita Daripada kufur, nifak dan juga Kependerakaan ke, pada Allah Ta'ala Apa kita belajar tak boleh kesan apa-apa Takkan masuk ke dalam ni sampai sini je macam yang diberi gambaran oleh Nabi Sallallahu tentang golongan khawarij. yang bila mereka uh, kita panggil apa, apa apa membaca Al Quran, tapi Nabi kata lain nak lauja wujud hanya juru mereka baca tapi tak lepas tengkorak mereka tak sampai ke hati pun bacaan tu ada tapi sampai sedih. Sebenarnya so, tak sampai ke hati apa guna lah bacaan berkenaan. Asal so, balik pada saya pada matlamat asal pembacaan kita uh, untuk Quran. Belajar Quran Belajar uh, kalam Allah Untuk kita faham Dan juga untuk kita amalkan Bukan sangat baca Tapi untuk faham dan amal Maka dengan sebab itu memang Nak tak nak Tajuk Taha Rahat ni di, Dikemukakan mula-mula sekali Sebelum segala apa yang lain Supaya kita faham bahawa Kepentingan adalah agama Dan bahkan bila kita faham macam ni Macam dikatakan oleh Imam Malik Rahimahullah Dikata amat mustahil Muhal Dikata, bahawa, apa, bahawa Rasulullah SAW Ajarkan kita untuk Beristinjak Tapi tak ajar kita, kita kenal Allah Ta'ala tunjukkan macam tu sekali Islam punya keprihatinan. Atas cara bersuci, buang air pun diajar kan. Dengar pelik tapi itulah realiti apa dalam Islam. jadi so, kita faham situ lah ya. ambil sikit. So selepas so, buku min buku kita sebenarnya buku Sheikh Abdul Aziz Al-Tarifi. Tapi buku ni yang saya awal nota ni saya bagi sikit sebab kepentingan masalah taharah ni nak tak nak kena buat dulu kan? Kemudian kita faham apa kita bincang yang lain insya-Allah nanti eh. Ya. Baik. Kitab utaharah kita taharah bab pertama mengenai hukum-hukum taharah dan jenis-jenis air. Okay. persoalan pertama mengenai pengenalan tohara serta penjelasan kepentingan dan pecahan-pecahannya Baik pertama, kepentingan tohara dan pecahan-pecahannya tohara merupakan pembuka aa, pembuka bagi solat serta syarat sah solat, syaratnya syarat sah solat, yang paling pasti paling jelas, dan syarat mesti dahulukan ke atas yang disyaratkan bila kita nak kan, bincang solat so syarat untuk solat diterima, kena bincang dulu ha, nak tak nak, kena bincang dulu eh? Baik so, pada, pada asasnya, kita kata benda ni berkait dengan penerimaan solat kita solat kita ada syarat-syarat antara syarat yang ada adalah bersih daripada hadas dan najas dari masa tutup aurat madat kiblat masuk waktu ha, ini yang pertama sekali taharah terbagi kepada dua pecahan pertama taharah maknawi iaitu kebersihan hati daripada kesyirikan kemaksiatan dan setiap apa yang mengotorinya apa yang mengotori hati kita Ha, bersih daripada perkara tersebut dipanggil sebagai kebersihan maknawi. Dan dia ada lebih penting daripada taharah badan. Dia maksudnya kalau kita ada taharah hati, taharah badan, dua-dua kena buat. Tapi dari kepentingan adalah yang hati dulu. Ah ha, sebab kalau kita kata hati kita tak suci, tak bersih daripada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Macam mana mungkin yang yang ibadat zahiriah kita, lahiriah kita akan diterima? So, balik pada asal macam kita kata, masalah iman itu mula-mula sekali. Iman itu adalah yang awal. Al-iman itu awalan. Kalau tanpa iman, macam ni kita nak masuk ke yang lain? Tapi kalau hati kita masih lagi kufur, engkar, tak ada kepatuhan kepada Allah Ta'ala, macam mana kita nak beramal? Itu realiti yang sebenar. Yang, yang kenapa dikatakan lebih penting. Tak mungkin terrealisasi taharah badan berserta kewujudan najis kesyirikan. sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surah Taubah Baik ke-28, Uh, yang orang yang je, amanu najasun. Hey, orang beriman sehingga orang musyrik itu adalah najis Najis itu maksudnya dia adalah kotoran hati Ini bukan kalau kita bersalaman, kena basuh tangan sebagainya ha, Jangan baca yang literal pula Kalau kita pula datang buat-buat kelas ni Nanti kena serbu Sebab apa? Kata orang kafir najis Ini musyrik ni memang kata sebut Sebab dia menyungkutukan Allah Ta'ala Semua benda yang ada pada dia dari segi amalan Tak diterima So dia anggap kotor Kekotoran itu pasal tak layak untuk dia buat apa-apa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kenapa dikatakan orang musyrik tu najis. Dan ini ayat. Dan ayat ni kalau kita faham balik. Sebenarnya. Ayat 28 ni. Dia datang pada, pada tahun uh, bila Nabi Asal lepas takluk Mekah. Tahun ke-9. Tahun ke-10 Hijrah. Dan memang tak dibenarkan seorang pemusyrik masuk ke Masjidil haram Dan memang Abu Bakar Siddiq yang mengetuai haji pada tahun ke-9 dia disuruh isytiharkan barang siapa yang tak Islam Tahun depan yang datang jangan datang dah tak dibenarkan masuk ke tanah haram lagi. Ah ha, itu betul kadang-kadang orang tanya kenapa kan Masjidil Haram boleh mendapat hukum ini. Kan? Falayakrabul Masjidil Haram ba'da amih hadza jangan mereka dekati Masjidil Haram selepas tahun mereka ni. Lepas ni tak boleh datang dekat dah. Kadang, -kadang orang tanya soalan kenapa tak boleh? Pasal Allah perintah kan. Ada masjid lain dan sebagainya para ulama terbuka untuk masalah tadi tapi pada Masjidil Haram tidak ada dibenarkan Bahkan tanah haram tu Tak ada dibenarkan orang kafir masuk Ni bahkan, bahkan benda tersebut Adalah arahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas daripada Al-Quran Karim Tak benarkan Dia orang tipu Itu tajuk lain Kan jadi macam baru ni kan Ada kes wartawan tu dia, dia dia masuk Kan dia tangkap gambar Dan ditunjukkan Dia bukan Islam tapi dapat masuk Dia bukan masalah Tajuk awak boleh masuk Kebenaran ha, Kalau kerajaan tahu Umat Islam tahu Tak akan benarkan dia masuk tu je okay, Itu tajuk asal eh Orang tu tipu Kata Muslim tak jadi salah kita. Masalah dia adalah ni, dia tak dikir macam orang kata kalau orang bukan Islam masuk jadi hilang. Ada kes orang kata kan, ada maid Filipin tak Islam masuk-masuk tak hilang. Gimana tak tahu. Ha, itu semua cerita-cerita. Apa cerita-cerita mastika tu. Kau melahi dikatakan mastika ke, macam macam cerita. Inilah aku boleh bergasaklah apa lah apa lah apa lah semua jadi. Baik. Jadi jaga-jaga sikit. Bukan itu yang dimaksudkan eh. baik. Okey, pecahan kedua, Taharahisi yang bentuk fizikal, maknawi tak nampak. Hisi ni yang boleh gapai, boleh di, dilihat, perceivable eh? dan, dat dan datang perincian kata-kata mengenainya dalam baris-baris yang mendatang Apa yang berikut ni, bincang tentang hisi Yang maknawi ni, kita kata kita bincang dalam tajuk belajar tauhid, Belajar berkenaan tentang kata nafs Dekat situ kita akan belajar berkenaan dengan pembersihan hati Daripada kotoran-kotoran yang mengotorinya Ada kotoran yang, uh, yang hisi ni, kini uh, kita belajar Cara nak hilangkan kotoran yang bersifat physical. Uh, yang maknawi kita tak, kita tak boleh buat kecuali belajar ilmu akhlak <coughs> Baik Kedua Perkenalannya okay, Dari segi bahasa adalah kebersihan dan kesucian daripada sebarang kotoran Dari segi bahasa kalimat tohar Bermaksud suci dan bersih daripada segala sebarang kotoran Dari segi istilah ialah mengangkat hadas Atau menghilangkan hadas eh, Dan, meng, dan meng, meng, mengangkat hadas mana Jadikan hadas itu tidak terjadi lagi Dan juga menghilangkan kotoran yang dikedakkan dengan terangkatnya hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalang daripada uh, menghalang dari solat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Jika hadas itu ada besar, bila kita junub mana halangan daripada solat itu terima kena hilang dengan cara seluruh badan air dikenakan air. Jika hadas itu kecil, madai dengan ia dilalukan pada anggota dilalukan pada anggota wuduk dengan niat. Kalau kita ada kecil, then timbullah. Ha, basuh muka tangan hingga siku sapu kepala kaki ha, itu itu cara hilangkan hadas kecil hadas besar kena mandi okay. ha, dan, dan dia kata jika tiada air itu bertajuk asal air adalah asas jika tiada air atau lemah yang menggunakan air akan digunakan apa yang menggantikannya iaitu tanah mengikut, si, mengikut sifat yang diperintahkan dari sudut syarak macam mana diterangkan tentang cara kita bertayamun nanti kita akan bincangkan. Dan dan akan datang penyataannya Dan insya Allah dalam bab tayamum okay. Yang dikenaki dengan hilang kotoran itu adalah Kalau itu kalau hilang hada, angkat hadas Angkat hadas itu eh? Maksudnya kan sekatan yang menyekat Kesuaian ibadat kita yang perlukan Kepada taharah itu Dua, hadas kecil, hadas besar Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan hudu Kalau tak ada air Ataupun uh, tak boleh pakai air Maka guna tayamum okay. Itu kalau hadas Mengangkat hadas Menghilangkan kotoran pula iaitu hilangnya najis dari badan, pakaian dan tempat. Jadi tiga. Yang dimaksudkan tu bila kata hilang tu najis tadi dihilangkan daripada badan, pakaian dan tempat. Tempat mana kita melaksanakan ibadat. Ha, itu yang dimaksudkan dengan hilangkan kotoran. Dan kotoran ni kena kena define. Dia najis eh. Kalau anda kata kotor bukan semestinya najis. Ha, ini kadang-kadang ada orang dia pening kepala. Eh baru-baru ni pulu-pulu -baru -baru datang solat, "Aku tak kira, aku kotorlah." Ah ha, ataupun lumpur bila waktu kami apa, pergi tak akhir tahun ni tu tahun lepas ada apa perkhemahan apa apa remaja uh, dekat dekat perlis Ada al-Qadim dua al-Qadim buat sana Jadi lepas budak-budak ni masuk bawah dalam gua dekat wang burma tu eh wang wang wang wang burmalah masuk bawah gua sebagainya basah-basah dengan lumpur-lumpur lepas tu kita pergi solat eh ustaz mana boleh ni ni lumpur saya kata kotor betul tapi bukan najis kotor lain najis lain Ha. tapi tapi pasal bukan bukan setiap, se, bukan setiap najis itu kotor tapi bukan semua kotor itu najis Contoh macam kita kata benda kotor macam liur kita tak hidung kita hingus kita kotor tapi bukan najis dia eh, bukannya tapi la, la, macam mana tadi dia kata kat petua kecil ada zaman dulu tahun akhir 60-an ya awal 90-an akhir 80-an tak tahu dapat mana petua pelik ni kalau rasa-rasa -rasa apa perempuan kata apa ada jerawat, -jerawat pergi ambil tak hidung kan, sapu kat muka. Saya tak faham kenapa. Sampai sekarang saya macam, apa ni? Dulu ada macam petua kan, bila anak kena ruam, mak tu dia, dia pergi ambil air liur di kat anak dia. Dia ambil liur tadi ni anak dia. Saya kata pasal ah, mak saya kata, ah, ini apa air liur mak. Untuk anak jadi penawar. Bukan semua. Kalau mak tu makan belacan, budak tu lagi teruklah kena. Dia kadang-kadang pelik-pelik juga manusia ni kan Kita tak nak marah kan Kata payah pula Tapi dia ada idea pelik Benda tu kotor Soalan kotor tapi bukan Najis Macam ambil air, air ketiak ke untuk apa Seri muka Air ketiak siapa muka ha. Contohnya Kotor tapi bukan ha, Okey faham kan betul, -betul? Yang kita bincang ni kotoran ni kan Diisbah di, di sebagai najis Yang menghalang Akan kesayahan ibadat kita Pada badan pada pakaian pada tempat kita ibadat okey maka taharah hisi atas dua bentuk okay, jadi taharah hisi yang kita bincangkan sekarang dia ada dua bentuk taharah hadas yang khususnya yang pada tubuh badan dan taharah kotor kotoran eh ada kotoran yang ia berlaku pada badan pakaian dan tempat dan hadas pula terbentuk di dua iaitu hadas kecil itu apa yang wajib dengan sebabnya wudu dan hadas besar itu apa yang wajib dengan sebabnya mandi apa menyebabkan kita mesti wudu dia panggil hadas kecil apa yang menyebabkan kita wajib mandi? Hadis ada besar. Okay? Sementara kotoran pula tiga bentuk. Tekoran, kotoran nanti ada yang wajib dibasuh. Kita akan bincangkan nanti. Pada kotoran yang wajib direnjir sahaja. Dan kotoran yang disapu saja. Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW. Tentang cara pembersihan tu dia ada tiga cara. Ada yang kita yang kena basuh. Basuh betul dengan air. Sampai mengalir. Tapi ada yang kita renjir-renjir saja air. Macam air kencing budak lelaki yang kurang umur dua tahun orang kata kenapa sebab Nabi suruh Nabi kata kan? kalau anak perempuan kena siram air kalau perempuan yang lelaki ambil air dia jaringis dah settle kemudian ada disapu saja. saja contoh macam pada bahagian apa tempat keluar najis kita kalau kita ambil tisu ke dan sebagainya sapu saja dah settle jangan cium cium kamu dah kata eh acih ke ada bau ni dah masalah awak jangan buat ngarun nanti kadang-kadang dalam agama ni benda yang dimudahkan kita Pening Peningpala. Baik. Persoalan kedua. Okay, bila kita kata air sebagai benda asal. So air yang terhasil dengannya toharah. Datang mana? Okay, sebenarnya kalau kita para ulang bincangkan. Daripada air turun dari langit, keluar dari bumi. Di atas asal dia. Macam air hujan, salji, okay? air batu dari langit. Betul tak? Macam bawah, macam air sungai, telaga, mata air. Kan? Air laut. Semua dari bawah. So dia kata ini yang datang dari atas dari Dia keluar dari bawah Semuanya asal Atas-asal bentuk dia Dia adalah suci Hatta kalau air tu manis ke masam ke Benda macam mana rasa dia Macam itulah dia Dia tak terima tajuk Dan, dan kalau dia kata awak campur dengan benda lain tajuk lain Nanti kita akan bincangkan okay, Jadi air itu, tu okay, Dengan dengan apakah air yang terhasilnya? Taharah Taharah melakukan kepada sesuatu Untuk dibersihkan Dengannya Dan dihilangkan dengannya najis Juga diangkat dengannya hadas dan ia adalah air. Air terhasil dengan taharah adalah air yang tohur bersifat menyucikan. Itu yang suci pada zatnya dan menyucikan terhadap yang lain dan dia kekal pada asal ciptaannya. Ha pada sifat yang dicipta padanya sama sama sama sahaja sama ada diturun dari langit seperti hujan, cairan salji, air batu ataupun mengalir tanah seperti sungai, mata air, telaga dan lautan. Dan dan bila ulang balik eh sifat dia turun macam mana? Keluar macam mana. Benda tu macam tu lah dia. Kalau dia manis-manis. Masin-masin. Masam-masam. Tak ada hal. Jangan persoalkan. Tak sanggup tajuk lain. Awak tak sanggup macam. Eh kan. Yang macam bang. Ah, Okey tu tajuk lain. Awak tak, tak lalu tajuk lain. Tapi benda berkenaan air itu suci. Macam kena jumpa air lopak. Lopak air. Pialan kan. Air itu tak, tak ada benda yang mengotori dia. Air itu boleh hudu. Lalu tak lalu je. Nak ambil air berkenaan. Kebetulan di tempat kita. Air banyak kita. Uh, Eksesif sikit lah. Kalau duduk uh, kat Afrika Itulah air mungkin air minum awak Macam kawan saya cerita Dia jalan daripada Sierra Leone uh, Barat Afrika Sampai ke Sudan Untuk belajar agama Dia datang macam tu Dia numpang-numpang sebagainya Tapi dia kata air lopak berkali dah, dia minum Dia kata ke kawasan tahu, nak, nak, nak milih macam mana Nak air putih Memang air itu Dia campur tanah Tapi air tersebut Suci menyucikan Suci dan Menyucikan itu sudah macam tu dia keluar macam tu macam air sungai pahang nampak coklat kan macam tu tapi kalau air sungai kelang tu ni sikitlah kan ya, lepas campur berkumukan kilang ni tuang Pampers baby ada bagi anjing ada ah ha, tu tak tajuk lain okey kenapa kita kata macam ni kerana firman Allah Taala dan surah dalam Quran surah al-anfal wanzala alaikum minas sama'i ma'an tahura ha liqit -li tahirakum bih kan dan dia turunkan ke atas kamu dari langit air untuk disucikan kamu dengannya dan Allah nyatakan dalam surah al-furqan ayat 8 uh, wa anza mina as-sama'i ma'an okay? dan kami turunkan dari langit air yang menyucikan sifat air yang disebut Yang ini menyucikan baik dan juga keren sabda baginda sallallahu alaihi dalam dalam hadis baginda yang ini ketika mana untuk istiftah yang Abu Hurairah al-Anhu tanya Nabi tanya Nabi tentang bila Nabi diam di antara takbir dengan bacaan apa Nabi, Nabi sebut Nabi kata aku sebut antara yang Nabi sebut adalah Uh, Allahumma dan uh, uh, Allahum uh, dia kata Allahumma nakini min, min khotoyai Ya Allah bersihkan aku daripada kesalahan-kesalahanku bilmai wassalji walbarat dengan air salji dan air batu di barat tu bukan bukan bukan bukan embun banyak orang sekarang terjemah barat tu embun kalau embun nada dia panggil embun panggil nada uh, barat tu yang macam kita kat Malaysia jarang jumpa Cuma kalau kita kat Malaysia, kalau jadi tu, orang ambil untuk buat penerang hati. Air batu kan? Kalau kami di Yemen tu, memang musim pertukaran daripada musim panas, nak masuk musim sejuk, hujan turun air batu tu bersipah. Kalau kita ke hujan, lepas hujan turun, nak tengok putih tepi jalan. Tapi budak-budak tak kutip lah. Dan orang oh, Yemen pun tak kutip. Kita Malaysia jumpa tu kutip lah kan? Nak buat penerang hati. baca, Membaca malas kan? Belajar malas. Tapi nak terang hati yang bagus. Hei. Semua nak ilmu tanpa belajar Ini ha, realiti yang salah ha? Baik. Jadi bila Nabi sebut macam tu dia basuh aku dengan bersihkan aku Allah maksini min khotayai Allah basuhlah aku daripada kesalahan Bil mai, wa salji wal Dengan air Hujan Dengan air, air batu dan juga uh, sal, apa, air, apa, Salji dan air batu ha, Tapi nanti hari tu ada, ada Tunjukkan gambar video kot Ada Muhammad ni dia ambil air sal, Salji tu terus buduk dia cairkan bukan macam tu Ambil gonyuh-gonyuh bukan cara dia Ada frostbite nanti kan mati kulit tau tak Mati apa Sel hidung ni kan cabut pun tu Dia pasal benda tu sejuk sangat cair, mana air tu mana air tu sumber daripada salji Dari air batu Itu yang kita ambil untuk uduk Bukan yang kita bantai ambil salji tu gonyuh kat muka kan? Istin syak masuk dalam beku otak tau oh. oh. Faham tak? Kan istin syak kan? Bantai macam minum air apa, minum air sejuk pun tiba-tiba rasa brain freeze. Dia buat sejuk sedut didung air air batu habis. Baik. dan okay. Tidak takkan terhasil tohara dengan cecair selain air. Seperti cuka, petrol, jus. Jus, jus macam ni lah, jus, jus buah-buahan ke benda kan. Limau dan sebagainya. Apa-apa yang berupa merupakan yang ni begini. Air celah akar. Kadang orang Melayu kita masuk hutan kan. Dia potong akar, air dalam akar pokok dan sebagainya. Air tu tak termasuk sebagai air yang suci menyucikan. Cair tebul lah. Ada airnya, tapi tak boleh buat bersuci. Kan? Sejak dapat kot, kan? Tahulah, apa jadikan basuh punggung dan benda tu kan? Ha, tapi, bukan, yang cecair tu, maksud air tadi lah, apa turun lagi atau keluar dari bumi. Di atas bentuk asal dia. Ada pun yang mana-mana, daripada jus-jus dan sebagainya, bukan boleh pakai. Sebab benda-benda ni wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Ya, tak ada, tapi tak dipakai uh, sedemikian. Okey, baik. Dia kata apa? Dia kata uh, kat sini, aa, okey, aa, Uh, dan hadis yang kedua tu uh, tadi oh lupa terlekit tinggal uh, tentang air laut kan dia kata atas rupa macam tu masin ke ke okay, pahit ke tak kisah sebab apa sebab dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam tanya baginda Sallallahu tentang air lautan dia masin seorang so, orang kata eh tapi air lain tawar di masin boleh bersuci ke para sahabat pernah tanya Nabi SAW hadis ini dalam sunan Tirmizi apabila kan, seorang lelaki jumpa Nabi diganti Rasulullah inna narkabul bahra ya Rasul kami belayar di lautan wa ma'ana qalilun minal mai dan bersama kami ada sedikit daripada air. Fa in nabi kalau kami wuduk dengan air sedikit ni, atishna kami akan dahaga. Afa na tawaddau ma'il bahri boleh kami wuduk dengan air laut? Nabi pun jawab, huwa laut itu at ma'hu. Bersifat menyucikan apa? airnya. Al-halu yang bersifat halal apa? bangkainya. Nabi jawab dengan dua jawapan sebab kalau yang biasa pun orang ni terkeliru, nanti kan benda lain pun dia terkeliru. So nabi jawab siap-siap bangkai lautan dan hadis juga dalil bahawa apa bangkai lautan yang tuan-tuan makan tak mati tak sakit ha makan rupa apa sekalipun atau para orang bahaskan sampai kan rupa orang sekalipun sembelih makan ni jadi ke apa ikan duyung dugong tu dugong lah faham orang Melayu kita ada ikan duyung tajuk lain ni kan saya cakap terus terang memang ada orang percaya memang tak tahu lah lepas cakap pun tok guru tak orang nak nafi kan tak saya dah tulang duyung Orang bagi saya Abang saya dulu lah bagi Dia dapat daripada tonton guru Kat mana dah Tak sebut negeri lah Kan sebut negeri kan Orang marah pula ha, Tapi cerita dia memang Ni Kononnya dia, dia seru uh, Ikan duyung tu Pergi tepi lautan Tangkap sembelik Air mata masuk botol Tulang ambil proses Jual kat anak murid Anak murid pun ha, jual Bagi kat orang ni Abang saya bagi saya satu Adik saya satu Tak tahulah Dia katanya orang sayang Saya tak pakai pun sayang Pelik betul Tak tahu kenapa Tapi cerita dia eh, Pelaris lah cari lah. kalau masa tak sedap tak sedaplah. Ada <laughs> hari macam mana? Okey. So jadi air air tu kalau dikata macam tadi bila semasa ke tadi, kalau air tu warna hijau kerana lumut ataupun bau belerang. Rasa masin tetap halal untuk kita, uh, sah untuk kita pakai bersuci. Contoh air tu keluar daripada uh, pemata air berdekatan gunung berapi. Memang bau tu bau bau bau belerang. Warna hijau kerana apa, lumut. Ataupun macam inilah. Rasa masin kerana lautan. Tetap halal. Dipakai untuk bersuci. Di atas sifat asalnya. Kalau kita yang, yang tukar colour dia tak inilah. Colour tu tukar sebab kita, maka tak boleh pakai. Kalau menajis, najislah. Ha, kalau tak najis pun, dia panggil air mutah Yang apa, macam air gula lah. Macam-macam air gula, abang. Ha. Eh, boleh butuh ke? Rasanya boleh kot. <laughs> ha, Ni jaga-jaga sikit. Baik. Okay. Okay. Baik. Dikata dikata apa? Dikata sekiranya atau yeah? kan, ya. Kadikan di sini ayat surat Ma'idah, fa'in lam tajidumaan, kan? apa dikata? Walam tajidumaan, fatayyam mamu so'ida, maka sapulah dengan tanah yang bersih. Dikata kat sini sekiranya taharah boleh terhasil dengan selain secai air, pasti dipindahkan ketiadaannya kepada benda lain. Contoh pasal minyak zaman Nabi ada, semua cair lain tu wujud. jus jus ada. So sekarang ni kalau boleh tukar pada yang lain pasti Nabi akan. Alihkan ke situ, berbanding terus pergi pada tanah. Dan tak dipindah kepada tanah. Ni tak ada air, terus pindah pada tanah. Tak ada macam kita pandang. Ya, air tak ada. Tapi jus. Coca-Cola tu ada tu. Air Coca-Cola dan teh ada. So macam mana? Uduk Coca-Cola ke? Pergi kat tanah. Pergi tanah. Jangan kata macam. Tapi ni air juga walau. Eh, jangan jangan, jangan, jangan buat mengarut. Baik. Persoalan ketiga. Apabila air dicampuri oleh Najis. Okey. Okey. Apabila air uh, apabila air apabila dicampuri oleh najis dan mengubah salah satu di antara tiga sifatnya baunya atau rasanya atau warnanya maka ia telah adalah najis secara ijmak dan tak diharuskan digunakan eh tak dibenarkan digunakan. Dan najis dia tak mengangkat hadas dan tak menghilangkan kotoran sama ada sikit atau banyak jumlah dia tak kisah. Ini contoh dia macam kami terkena tadi sekali balik-balik daripada perlis singgah dekat sungai tadi muah apa betul tipu kan Ah, coklat? Apa sebab coklat? Tak tahu. Dia rasa macam-macam lah. Kita nak pakai macam tak nak pakai. Rupanya buka-buka tong atas tu, ada tikus yang mati. Ay, ay, alamak kan, yang ada seorang pun nak kum-kumur lah. Mula-mula. <laughs> okay. Dia kala kan, dia berubah. Dia dah habislah. Dia tak kira singkat banyak. eh. Kadang-kadang ada kita limitation dengan dua, dua kolah. Kolah dalam bahasa Arab ni sebenarnya maksud dia water jar. Jak air Dan jak air ini ada saiz besar, saiz kecil Sebab tu bila kita lihat Bila tentang tajuk dua kulah tadi uh, Kita buka kitab-kitab tak, tak ada kesepakatan berkenaan dengan kadar dia Seorang kata 500 khatib Baghdad yang Ini adalah apa yang apa Imam Syafiq arallahu nukilkan daripada Ibn Juraij Ibn Juraij tabi'in So dia kata 500 khatib Baghdad Tapi daripada para sahabat tak ada sebarang kadar Tak tahu banyak mana tapi Nabi pun tak ada penjelasan Dan benda tu tak tahu jumlah dia Kadang orang kita ni kata eh kau jatuh Benda ni bukul lah. dia tajuk asal perubah Kalau berubah Lautan besar mana pun satu tasik pun Contohnya ada tasik besar Tasik apa sini dekat Tasik banding eh Seorang kencing seberang sana Seorang sini duduk sini Angkat-angkat air buang kencing Satu tasik tu dah najis Kalau orang tu kencing dekat-dekat dapuan, dekat dekat Kita kat sini kan Dekat tengah nu angkat-angkat air Bawah Ah, ha, Semua dia najis Faham eh Dia tak kira saiz kawasan Banyak mana Asal berubah bau Yang ada khilaf adalah masalah Kalau Air tersebut tak berubah Dan dia kurang Ah, ha, Kan situ mula Diorang ada start perbalahan Najis atau tidak Itu ha, timbul tajuk masalah Dukolah tak dukolah Kalau berubah Tak kira air itu banyak mana Satu tasik saya kata ulang Tasik Besar mana pun Dikira salah Najis semua sekali. Kalau tak berubah, ha, itu yang ada per, apa khilaf para ulama. Kadar dia banyak mana. Apakah minimum kadar tadi? Ha, ada yang kata kalau minimum dia, pakai air rasa macam pakai Najis. Ha. Soalan ini macam mana kan? Kita pakai sini. Satu kolam swimming pool. Laci tak? Kawan tu kencing. Situ kita nampak kita. Ha, macam mana? Kadar dia. Ha, so ada khilaf. Kalau tak berubah, dia ada khilaf. Tapi kalau dia kata berubah, ijmaq. Air itu tak boleh pakai dah. Walau banyak mana sekalipun jumlah dia. Walau sebesar tasik. Walau sebesar lautan. Kita bunuh apa, apa, apa berlaku peperangan kat sana. Orang sana dibunuh campak ke lautan. Sampai bau bangkai kat sini. Satu laut tu dah. Tak boleh. Faham eh? Ini sudut asal. Okey. Adapun sekiranya ia dicampur oleh najin. Tak mengubah salah satu sifatnya. Ha, ini tiga put. Jika ia adalah banyak. Maka tidak akan ternajis dan akan terhasil taharah dengannya manakala jika dia ada sedikit maka dia terkena yang tak terhasil taharah dengannya batasan air banyak sedikit adalah apabila mencecah dua kolah dan lebih ha, cuma soal dua kolah tu banyak mana dua kolah tu banyak mana kau bawah tu letak kan uh, kolah ni adalah bekas air menyamai lebih kurang 3.03 75 atau ataupun uh, 160.5 liter dua kolah lebih kurang 5 kirbah ini semua ni anggaran eh sebenarnya seberdasar so, pada yang yang datang daripada Ibnu Jurais tu 500 kata Baghdad telah yang tentang dengan 14 timah tanah dan sebagainya semua dasar pada itu daripada asal dia kita tak tahu jumlah dia kadar yang tepat pasal para sahabat Nabi tak bincang orang tak bincang tentang tadi dan diorang kemuskilan berlaku bila masalah ada perubahan eh tak tak tak berubah kalau air tu kotor berubah tak ada masalah tentang pada dengar kes mesin basuh mesin basuh kan ha, sebenarnya tajuk mesin basuh tu kes lah kalau dia kata pakcik tu, sebuah pakcik lah, makcik kan tak, tak elok. Dia dia punya apa, apa suara dalam lah tadi. Katakanlah terkenai kencing sikit. Kemudian dia masukkan sekal sekali dengan baju lain. Kemudian air tu datang masuk dan keluar, masuk dan keluar. Kalau dia kata air tadi kan, tak ada bau hancing dan sebagainya, dah berterusan, selesai selesailah. Tak timbul masalah apa najis sedikit menajiskan air tu, semua, semua najis. So air tu datang dan pergi, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sampai hilang. Memang air mula kita basuh baju, baju Kan mula kan keladak Kan ujung tu warna apa dah Dah cegah dah habislah Masalah apa Oh tak boleh kerana dia bertakung oh, lah. ha, Ini realiti ni sebenarnya benda ni adalah masalah Khilaf dari segi masalah Apakah jumlah minimum Tapi kalau tak berubahlah. Kalau berubah kita sepakat lah bawa salah Kalau tak berubah tu yang kita kata Ada masalah khilaf dikan para ulamak Kalau anda kata tak berubah, dia berubah tak ada hilaf dia telah najis itu itu asas eh Baik. okey okay. uh, okay. okey hingga batas uh, dia kata. Uh, dikata uh, okey sedangkan yang sedikit adalah apa yang kurang dari itu dalil untuk itu adalah hadis abisan al di dalam anhu belia berkata dalam saudara Rasulullah, Rasulullah SAW okay. uh, uh, dikata almau uh, tauhurun laiunajisusheikh air itu adalah suci tak menajiskannya apa apa ini ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan Bi'ru' budong lah Ada satu telaga Memang kalau orang datang pergi sana kan ada Tempat tu ada lagi Yang telaga tadi Dia kata jatuh dalamnya macam-macam Kadang tulang apa Binatang makan dengan benda Anjing makan lebih Jatuh dah tu Kain perca Haid pun jatuh kat situ Lepas tu, para sahabat tanya Nabi Macam mana air telaga tersebut Nabi kata Ia suci Tidak menajiskannya apa-apa okay, Bila dibahaskan Kenapa para sahabat tanya Nabi Kalau dia kata air tu memang berkeladak Nampak kotor Mereka takkan tanya Durant tanya sebab air itu tak tak berubah. Sebab tu dua orang tanya Nabi. Kalau dia kata air terubah tak ada persoalan, memang semua faham. Tak berubah tu yang dia orang mula tanya. Ha, kalau memang dikatakan air itu sikit je tak besar pun kawasan tu. untuk kita baca mincam dua kolah tu tak sampai pun sebenarnya. Ha, tapi realiti dia ini perbahasan. Kemudian apa sabdian Rasulullah, idza balagha makullatin lam yahmil khabas. Bila mencecah air dua kolah dia tidak menanggung najis realiti dia macam nilah macam pada asasnya kalau seorang tu dia tengok air tu kan macam sebaldi air jatuh tak cicak dalamnya awak rasa-rasa sanggup nak pakai lagi tak sebaldi air tak cicak jatuh tega masuk air mulut kalau rasa tak kisah ah ha, maksudnya okay lah. <laughs> dia okey lagi ah kalau kata dia rasa eh ha, dan buang air tersebut realiti dia macam tu lah asas dia itu lebih lebih tepat tapi kalau ikutkan kepada masalah asas apa ukuran Awak nampak macam tu Dan awak pun rasa tak suka pakai Tak adalah Tu reliti yang asas Kalau pakai air tadi Dan rasa macam Eh Tak kena lah ha, Dan tinggalkan Da' ma' ya ribu ila ma' la Ya ribu Tinggalkan apa meragukan kamu Kepada apa yang tak meragukan meragu tu lebih mudah dia kan, Jangan jadi macam ada sepaham orang Kan dia tanya soalan kat saya Ustaz saya keluar rumah ha, Saya balik rumah Kena hujan Okey Saya nak wuduk Kena mandi dulu ke Saya kata kenapa Ila saya kena hujan So Yelah tanta entah pokok tu ada taik burung Taik burung tu hujan lintas Kena kepala saya Lepas tu, saya dipanjang panjang fikir macam tu sekali Saya katakan itu ke Air pipe akak pakai Entah-entah ada tikus mati kat ujung sana Akak tahu tak? Ha, then tak so, fikirlah ada ha, fikir pula Air hujan jatuh kepala tanta ada burung berak kat atas Lepas tu, kena air hujan Jatuh kepala dia ya, Allahuakbar ha, Ini realiti dalam masyarakat kita Was-was melampau Sedangkan benda tu tak nampak tak ada lah. Nampak ada. Tak nampak tak ada. Jangan banyak fikir. Umar bin Khattab, orang-orang pernah sekali. Dia dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad SAW sekali, sampai satu tempat. Kemudian dua orang tengok ada kawasan air. Ada air tadahan. Kemudian bila Nabi dengan para sahabat mula nak ambil air tu untuk bersuci dan sebagainya, Umar pergi angkat suara. Nampak tuan tempat air tu datang. Dia kata, Ya sahibul ma. Eh tuan air. Ada tak binatang masuk dalam sebagainya? Nabi kata dengan orang tu, jangan jawab. Jangan jawab. Nabi kata pada orang Tuan tempat air tu Jangan jawab <coughs> Innahatakaluf ini perbuatan Memberat-beratkan diri Kalau kita buat macam tu Tak keluar rumah kita tau Nak berjalan Pakai sleeper takseng tak boleh Sekian tak boleh Lepas tu ta ni pula Dapat mana ni lah benda. Habis ha, Realiti dia jangan buat benda ini ni ada di antara Perkara-perkara yang mesti Kita tinggalkan Memperberat-beratkan diri Dengan perkara yang tak mesti eh. Baik okay, Itu kalau bercampur najis Berubah Tak boleh pakai Tak berubah Maka benda tu tengok banyak atau sikit. Kalau kita rasa memang tak ni, then buang terus. Ambil yang baru. Tukar air lain. Kalau dia kata kita pakai dan tak rasa macam tu, then terus pakailah. Itu Itu asas dia. Kalau tak berubah. Kalau berubah, confirm. Macam saya kata, dia mampu-mampu untuk saya tikus dalam tu, air coklat. Sekor je. Bukan banyak pun, sekor je. Tikus tu. Itu itu cerita, panjang cerita. Semua macam ni. Mujur tak ada siapa masak air lah Kita cakap Allah Alam Baik Persoalan keempat Apabila air dicampuri sesuatu yang bersih Apabila air dicampuri Dengan sesuatu yang suci Seperti daun-daun pokok Okey Atau sabun Atau usnan. Usnan tu dia uh, Apa dia sebagai apa Macam Tumbuhan dikenali sebagai Glass wood Kan Atau silikonia Yang dia buhnya digunakan Untuk membasuh Pakaian dan tangan Okey uh, Dia kata uh, Dia sebut uh, Ataupun bidara Macam biasa orang buat air bidara untuk Mandi mayat. Ha, Okey. Dan sebagainya. Dan bahan-bahan bahan suci. Ia tidak. Dan dan tak menguasainya. Dia syarat eh. Kalau overpowering. Maka dia. Dah berubah. Kalau dia kata tak overpowering. Dia, dia sikit. Macam sikit je bau dia. Dan macam bidara. Kita campurkan. Air tu masih putih. Air tu masih putih. Okey. Maka ia, sa, ia, ia. Maka yang sahnya, Ia bersifat. Menyucikan. Dan dibolehkan untuk bersuci dengannya. Daripada hadas. Ataupun najas Kalau tak menguasai Kalau dah bertukar Sungguh macam Bercampur gula Ke dan sebagainya kan? Kemudian ubah ini Kalau kita buat sendiri eh? Kalau yang kita tak buat sendiri Memang daripada Apa tadi Bau belerang, Warna lumut Rasa masin ha, Tak ada hal Itu memang macam tu Kalau tak jadikan dia Tapi kalau kita yang tuang ha, Ini tajuk lain Kita yang tuang Kita yang campur ha, Kan sirap ke Keluar-keluar sirap Merah ha, Nak uduk tak ha, Ini masalah kalau dia kata sikit sangat tak nampak tajuk lain. Kalau nampak perubahan jelas maka dekat situ dianggap perkara berkenaan tidak lagi apa menyucikan. Okey. Tak pun kan? ke sana bateri. Bukan penyucian-penyucian uh, Faham tak? Dia macam Kita bersabun lah uh, Kita akan bilas balik dengan air, biasa Air bidara tu sendiri Dia bukan bermaksud dengan maksud Dia kata penyucian apa, total Dia membantu pembersihan Bahkan uh, air, air kapur baru tu Sebenarnya untuk Untuk orang Amal suka. Apa udi? Dan kapur barus ni sebenarnya bukan kapur-kapur kalsium klorida tau. Kapur barus ni sebenarnya dia bukan kapur-kapur tu, dia adalah kapur, kampur dia daripada bunga. Pokok tu kalau tuan-tuan cari dalam internet dia ada C A M P O P H O R E, kampur. Pokok tu besar, bunga dia warna putih. So bunga tu diambil dan di dan itu dah keluar barus tu nama tu tu tempat perdagangan dekat apa, apa pelabuhan perdagangan dekat Indonesia. Sebab so, pasal dekat situ dia dijual barang tadi akhirnya dipanggillah kapur barus. Asalnya dia bukan kapur-kapur bukan kapur macam tu, lukis. Kapur-kapur conteng tu. Bukan kapur-kapur sirih bukan. Kampur. Kampur sebenarnya. Dia ada bau dia memang bunga khas, ada bunga dia. jadi dia, dia orang jadi macam apa tone down. Ha, tak ada rasa macam nak balik kampung jumpa bini. Ha eh, bibi-bibi yang buatlah macam tu pula kat suami. Letakkan baru selipar dekat teh kopi suami. Janganlah. Ha nak cerita kan. Eh nak cerita Gadit eh, ni, ni masalah apa? Masalah masa Pada realiti pada badan mayat dia ada dia ada, apa uh, mengurangkan apa uh, jaga daripada reput cepat. Tu tajuk asal. So, Cuma itulah bila kat sini kan. Dan tajuk mandi mayat tadi Kita tak tahu bang mayat tadi Basuhan tersebut Bukan untuk dia Bukan untuk dia Suci Tadi macam Panggil apa <laughs> Panggil masuk Untuk ibadat Kita ni nak beri ibadat So really dia kata apa macam ada ada apa hadis yang tak sahih mengenai tajuk ni pada malam jin nabi mengajar jin pada mana sebut nabi tanya kepada sahabat baginda iaitu hmm. apa abu mas'ud ada tak aib dikatakan tak ada tapi Untuk mengatakan bahawa boleh. Untuk penggunaan takoyir. Macam lah air Coca-Cola sebagainya. Untuk pakai. Untuk berwudu. Tapi tak, tak benar lah. Ha, tidak benar. Sebab balik pada asal. Uh, ulangan tadi dia bukan benda yang sama. Okay, baik. Persoalan kelima. Hukum air musta'amal dan toharah. Air musta'amal dan toharah. Seperti air yang terpisah dari anggota orang yang berwudu. Dan orang yang mandi wajib. Eh? Ia adalah suci lagi menyucikan terhadap terhadap yang lain. Mengikut pendapat yang suhaib. Ha, ia akan mengangkat hadas. Dan menghilangkan ha, najas. Selamanya ia tidak berubah. Dari, dari kerana. Baru warna. Atau bawah. Tak boleh pakai lah. Tapi kerana kata tak berubah. Okey. Kerana. Dia kata dari kerananya. Salah satu sifat. Sifatnya iaitu. Uh, ia, sucinya air. Yang mustahamal ni. Uh, bahawa Nabi SAW dahulu Bila bagi Hampir mereka para sahabat berbunuh-bunuhan untuk ambil air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang ha? sahih. Dan ini pada nabi sahaja. Ustaz ke, tok guru ke, kan wali ke, tak ada. Untuk nabi apa terpisah daripada nabi yang salam adalah barakah. Kita tak pernah menafikan perkara tersebut Enggak ada benda ni pada geng-geng ahli pun dia pening kepala bila saya kita kata, -kata eh, saya tak kisah. Asal nabi punya badan dia." Kalau kita kata tak ada, orang. tengok ni sahabat saya kata you, ya. nabi. Kalau benda ber, tak ada kena badan nabi awak pergi buat, buat apa? Macamlah mengecapal. Mana kena badan nabi? Lambang tu tak pernah nabi letak kat badan baginda untuk kita cium. Kalau benda memang nabi pernah pegang, macam cawan ni katakanlah nabi pegang cawan ni. Memang kita berebutlah cium juga. Masalahnya sekarang tak ada satu pun yang sahih. Semua reka datang datang mana entah. Ada dia kata apa, dia kata apa apa Laila Majnun. Bila Layla tak ada Majnun duduk kat dinding Dapat cium dinding pun Acih lah. Itu pasal Layla Pernah tinggal situ Memanglah Majnun duduk Peluk-peluk dinding tu Nampak macam Tak dapat Layla pun Dapat dinding Layla Pernah sentuh pun Acih lah Laila pun datang Yang capal tu Datang mana tang bila Nabi sentuh capal tu Lepas tu Dari lain rupa pula Yang ni ada Bawah dia ada dua Yang tu bawah dia satu Yang ni panjang Yang ni pendek Jadi cap Jadi topi Solo Allah Nabi Tahulah Realiti kena faham Jadi punya para sahabat dahulu berebut Untuk dapatkan air buduk Nabi SAW Hatta tentang rabut bagi dia sendiri betul Nabi ketika dalam uh, perjanjian Hudaibiyah Kan lepas tak boleh masuk Mekah Nabi SAW suruh para sahabat tahlul balik Balik Sebab kita dah tak boleh masuk tahun ni Jadi dua orang pun mula tak nak Nabi SAW pun kata pada isteri dia Isteri dia kata engkau buat dulu Rasulullah SAW Kau tengok apa jadi Rasulullah SAW pun panggil tukang cukur-cukur Rambut nabi yang dicukur itu nabi kata pada para sahabat 1400 orang ambil seorang sikit. Bukan selai-selai eh. Mana ini ambil sikit ambil sikit. Rambut nabi yang dicukur pada pada hari berkenaan diagihkan kepada 100 orang para sahabat. Yang ikut serta untuk tunaikan umrah bersama nabi sallallahu alaihi tapi tak boleh masuk maka rambut tu ambil lah seorang sikit. Ah ha, tapi realiti dia semua para sahabat buat mati. Rambut berkenaan Tak ada siapa tinggalkan rambut ni ha, Ni sen-sen ambil anak Tak ada ambil pun hati Bagi mereka Mereka nak benda itu bersama dengan mayat mereka Itu realiti yang menyebabkan Awak tak jumpa rambut Nabi Semua orang mengaku Semua tak betul Ni ceritalah Itu ceritalah Yang ada seorang dia kata apa, Dekat Emirates kot Yang kata man, man, basuh rambut Nabi setahun sekali Orang yang sama ni Dia pernah uh, upah bayar Seorang guru tarikat Untuk tulis Kesan-kesan Nabi jejak Nabi kat mana ada Rambut kat mana, kuku kat mana, sini kat mana. Dalam buku tu dia bayar, tak ada pun rambut yang beberapa tahun kemudian dia ada. Kerana kawan ni dia bayar. Mereka kata, okey awak buat eh, kumpulkan data-data tentang mana barang-barang Nabi. Orang tu siap dah cetak buku. Selepas beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saya datang bawa. Saya rambut, saya biaya dia, dia tak pernah jumpa barang ni kat saya. Dia reka-reka. Jadi so, kita ni jaga-jaga sikit bab ni. Ya? Okey, jadi tajuk buru apa? Turubah dan Nabi berkat hidup dan mati. Setel. Takkan ada orang lain macam Nabi. Okay. tapi dalam masa sama, uh, jadi kalau air tu kotor Nabi takkan akan gunakan, biarkan para sahabat kutip satu. Dan kerana bagi nusa dahulu akan telah menuangkan ke atas Jabir bin, uh, daripada wuduk baginda ketika beliau dahulu sakit. Jabir bin Abdullah sakit, Nabi wuduk, Nabi bagi air wuduk tu sapu kat badan dia. Kalau najis Nabi takkan buat. Okey jika ia adalah najis nescaya tidak harus perbuatan itu juga nabi sallallahu alaihi para sahabat dan isteri baginda wuduk pada bekas minuman dan bekas makanan okey serta mandi dalam dulang dalam dulang eh dan dan serta dan keadaan seperti ini takkan selamat daripada percikkan yang akan jatuh ke dalam, ke dalam air dari yang telah digunakan maksud bila kita mandi ni yang kata, kita kata nabi madi dengan isteri maimunah aisyah ummu salamat besin yang sama cedok-cedok air sapu badan dia pasal mandi bukan macam zaman kita Buka pipe gitu-gitu-gitu ha. Dia orang mandi ambil style cowboy tu Orang kita mandi cowboy tu Air tu mandi zaman dulu Bekas air ambil Ambil bawa keluar Dan bila Nabi mandi Aisyah cerita kan Pernah sekali dia mandi bersama Kemudian basen tu Berhebut-hebut air Bila berhebut-hebut air Sampai Aisyah kata Ya Rasulullah dah lih li. Tinggal tu aku Tinggal tu aku Nabi cepat-cepat nak ambil air tersebut So kalau buat macam tu Rasa-rasa jatuh balik tak air? Ada badan kita ke dalam tu Siapa nak tahu balik rumah Ajak isteri Ambil-ambil besen lah tu Yang kita tengok Ustaz kata Kita tengok macam ni. Okey Dalam kisah tersebut Nabi tak kisah apa yang jatuh Awak kisah sebab apa Pada kita kata macam Sengaja tadah Nabi tak buat Tadah air Wuduk subuh Campur Zohor Pakai asa Awak awak nak pakai balik Lepas tu Maghrib kan Masuk mulut balik Awak takkan buat Dan memang Nabi tak pernah tadah Untuk berbudu semula Tapi sibuk dengan percikkan tu tak ada Kalau kita kecil-kecil dulu tu Punya payah nak mandi wajib Sentiasa rasa mandi wajib tak sah Sentiasa rasa So kita, kita Dia bagi Bilik lah mandi tu kecil Kemudian nak nak mandi Di kat asrama lah Basen Eh baldi Dah bawa dah ni Lepas nak mandi Tarik air Kemudian Pasal tak nak bagi jatuh balik Ibu lah kan Sampai ke pintu ha, Lepas tu Ambil lagi Jatuh balik Alamak Tak sah dah air Faham tak? Kena ni Yang yang kita akan panggil apa Dalam konteks agama Sebenarnya sangat mudah Yang kita pening kepala kenapa Kalau Nabi tak sibuk Oh sibuk apa Dan kebetulan pula macam Osman, Hadis Osman bin Affan Yang dalam hadis yang apa Yang disyarahkan oleh Syed Abdul Aziz Al-Tarifi Uh, berkenaan dengan tajuk Dia dia apa Sifat solat, eh, sifat wuduk Nabi Dari hadis Osman bin Affan Osman bin Affan pernah diminta oleh uh, Orang ramai Tunjuk pada mereka wuduk Nabi Diminta bekas Buat bekas air wuduk So dia mula-mula dia tuangkan Air uh, bekas tadi ke tangan dia Tiga kali Ta Tadah Dia basuh dulu tangan dia Tiga kali Dan bas bila sebut basuh Kalau saya buat macam ni Bismillah Ni minum Ah, ha, ni basuh Bila air tu macam ni Ni dah dekat tangan saya dia, dia, dia mengalir kan ha, Saya buat macam ni Ini basuh Ini adalah basuh yang dimaksudkan Dalam perbuatan para sahabat dan perbuatan Nabi Orang kita tak nampak ni basuh Dia kata, ustaz itu ustaz sapu air Kita ambil air itu kita ratakan Itu basuh Yang dimaksudkan dalam perbuatan Nabi SAW para sahabat Yang banyak orang tak faham Sebab ni bila kata basuh, tu maksudnya dia ambil air tu itu, entuh kan? Kalau dia kata nak basuh tangan dia, lebih ha, banyak lagi. Ini okay. ha, kan? dia jatuhkan air tu kemudian dia, air ha, ini basuh, jadi maksudkan sangat jauh dengan bayangan kita tentang basuh yang kita bayang kena air tu buka bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, So Osman bin Afan Dia tuangkan air Tiga kali kat tangan dia Dia basuh Kemudian dia celuk Dalam bekas tu Dia celuk tangan dia Dia ambil Masuk kumur-kumur Masuk hidung Tiga kali Kemudian dia ambil lagi Ambil untuk muka pula Tiga kali Perasan tak Air ni jatuh balik So kalau dalam kisah ni Macam kisah yang Nabi kita bincang sekarang ni Nabi tak sibuk Sahabat tak sibuk Awak sibuk? Kenapa? Tapi ustaz saya kata Takkan ustaz awak Nabi? akan gini kasar sikit macam ni cakap. Tak orang faham keadaan kan. Kita kita bagi hadis Nabi dia datang. Tapi ustaz kat TV hari tu kata hm? mana Nabi sabda pun ustaz TV menang lagi. Ini keadaan tak ada disiplin, panggil disiplin dalam belajar agama tak ada. Sebab so, kita lupa sebenarnya, dalam syariat Islam ni dia bukan bergantung dengan orang-orang. Kalau orang tu buat dan dia kata Nabi buat. Dan kisah tu adalah sahih dan kita angkat tangan. Tapi kan kata benda tu dia buat Tapi nak dia tunjukkan Nabi Tapi dia cakap sendiri Dan dia wali <laughs> Dia ustaz dia wali Atau dia duduk yaman lama Atau sekian Atau sekian Itu bukan tajuk alasan Itu bukan dalil Itu bukan dalil ya Baik Okey dia kata, uh, kata uh, Okey kerana sabda bagi nak kepada Abu Hurairah Anhu Dan beliau pada awalnya adalah jun ada junuk Okey Nabi kata apa uh, Al-Mu'minul lain jus Sebab cerita macam ni Abu Hurairah lalu dia nampak Nabi patut lari. Patut datang balik nampak basah, dia mandi. So dia Nabi kata, "Tadi aku nampak engkau kau gimana?" Dia kata, ya "Rasulullah aku junub, aku tak nak jumpa kau dalam keadaan junub." Nabi kata, "Subhanallah. Orang beriman tak tak najis." Ya dia tak boleh lah melaksanakan ibadat dia lagi, tapi dia tak najis untuk salam ke pegang ke, tak dia najis. Orang kita jangan, orang perempuan kalau yang anda kata apa? Datang bulan, masak pun tak boleh masakan tidak suci. Heh. Apa ni? Buat apa buat tapai jadi jadi busuk? Padahal tajuk sebenar jangan bercakap. Kawan saya kata oh, benda yang dikatakan buat tapai dia bercakap. Kalau helio masuk dan tu jadi busuklah benda tu. Tu masuk dia. Bukan datang tiba-tiba macam nilah cantulah. Macam-macam lah. benda pelik. Kadang-kadang nak nak kata serupa Yahudi pun ada. Sebab nak samakan kaedah Yahudi kadang. Cawang kita kan macam hmm. Nabi yang asal dengan isteri dia bila nanti depan sikit uh, bila Nabi Assalam apa tengah-tengah malam isteri lari tukar baju sebagainya sebab apa Nabi kata apa haid ke dia kata haid Nabi kata masuk balik tidur balik Nabi tak halau dia pun kalau kita ikut macam tu kan macam eh kau jangan dekat aku nanti kan kendaraan kau nanti baju aku kotor Nabi tak pernah cakap macam tu pun. kalau ada ada tak ada jangan fikir banyak-banyak ada nampak bersihkan tak nampak jangan payah yang pandai, -pandai. Tantah tadi dia pegang tangan dia Tantah terkena darah tadi Tantah dia pegang muka suami Tantah dia pegang baju Ini realiti masyarakat kita punya Fahaman yang Menyusahkan Last sekali semua orang punya ibadat tak sah Sebab itulah doa awak tak makbul Bukan Dia jadi tajuk pula Jadi Orang beriman tak najis Sekiranya ia sedemikian Maka air tersebut tidak hilang sifat Menyucikannya Dengan tersentuh semata-mata Tersentuh saja terus dia tak suci Itu salah Faham eh So, balik pada asal, yang jatuh tak ditadah. Tapi apa terpercik, tidak mengubah apa yang dalam bekas. Osman celuk, budu. celuk Sampai kadang-kadang kita ni, masyarakat kita ni, kadang-kadang terpengaruh dengan ilmu kalam. So, dia kata, macam mana boleh celup tadi? Ha, niat kan dengan jadi gayung. Pula. Kalau niat gayung tak apa. Ha, niat gayung. Inilah gayung saya. Ha, kalau niat gayung jadi halal. Kalau tak gayung, tak niat maka ia telah mustaqmal dan tak boleh dipakai lagi. Kalau Nabi bagi tahu kita ikutlah, kalau Nabi tak bagi tahu janganlah memandai. Okey, baik. Kuliah persoalan keenam, sisa anak-anak Adam dah binatang ternakan. Sisa ni maksudnya apa yang masih tinggal. Dia kata sisa ni asukru, itu apa yang tertinggal dan bekas setelah minum si peminum darinya. Anak Adam ke? Uh, anak Adam Adamlah suci. Maka sisa adalah suci, tak kira muslim atau kafir. Kalau bekas dia kan minum kan? serang bukan Islam ikut kecuali lah tadi dijilat babi kemudian dia letak kat situ jugalah. Dia makan-makan lah. babi tengah minyak. Ah ha, dan dialah akan lah. Kalau tidak tak ada tak adalah. Kita pergi kat bibi dia. Tu kilat tu apa? Ha, minyak babi. Kalau cakap itu ya salah aku tak cakap apa aku fikir kenapa? Entah-entah dimakan entah-entah hari ini Macam kucing kan. Tapi kata tak, tak tak tak ada tak ada masalah. Eh ya. we masalah apa, apa? Tak kira Musa atau kafir. Demikian apa demikian juga Orang yang junub dan wanita yang haid. Telah sabit, Rasulullah SAW bersabda. Orang beriman tidak najis. Dan daripada Aisyarul Anha, beliau dahulu minum dari satu bekas. Okey? Beliau beliau dahulu minum dari satu bekas dalam keadaan beliau haid. Lalu Rasulullah SAW telah mengambil bekas berkenaan. Letakkan mulut baginda pada tempat bekas minum, ambil bekas bibir Aisyarul Anha. Kau cerita jangan kan? Kau awak, najis, awak haid, kau uruskan makanan ni. Kau pegang benda ni, habislah kosa. Nabi tempat mana Aisyah minum dalam keadaan haid Nabi, Nabi ambil minum tempat yang sama kalau dia merosakkan tak, tak bolehlah okey uh, telah bersepakat para ulama terhadap kesucian sisa-sisa itu kalau manusia okey para ulama telah ber bersepakat terhadap kesucian sisa-sisa binatang ternakan dan lain-lain yang dimakan dagingnya apa yang dimakan dagingnya selembuk ke kambing ke benda uh, memang kita kata uh, memang suci Ya unless kita tak lalu lah Macam lembu tu jilat air tu kan Bau yang liu lembu Awak nak masuk mulut awak pun tak sanggup Itu tajuk lain Tajuk dia adalah asas dia kalau tak berubah Dan ha, kita kata tak ada masalah lah okay. Sementara apa yang tak dimakan dagingnya Seperti binatang buas Kedai dan yang lain Yang sahnya sisanya adalah suci Yang tak boleh kesan terhadap air okay. Pasal balik pada asal Sebab Nabi SAW sebut tentang Air yang diminum oleh kucing Nabi kata ya, apa Air itu tidak najis kan kucing dia kalau ikut kita akan panjang ceritalah. lah. dim tatas gigit tikus tadi dijilat. Ha. Tatas dimakan tadi benda ni dijilat. Dia jilat punggung dia, dijilat air tu. Kan kucing ke mesti pun jilat punggung dia. Kalau kita fikir macam tu Nabi tak akan tak tahu. Tabiat ya. kucing dulu dan sekarang sama aje. Yang kata zaman Nabi kucing beradab, tak jilat punggung. Apa benda pelik dia orang ni. Okay. Jadi kalau ada anda kata pada asasnya memang binatang ternakan, sebab ya. itu semua tak ada lah. Okey. Uh, agak binatang yang tak dimakan dagingnya macam keldai ke sebagainya kan okey kalau anjing tak jadi lain anjing itulah datang nas okay. binatang yang diharam dimakan yang macam babi sebagainya ada ada panggil ada, ada nas tapi kalau ada kata binatang yang lain dia ada binatang haram makan tapi tak ada masalah kita bela contoh macam keldai keldai tak ada masalah bela walaupun dia haram dimakan kucing haram dimakan tapi ada salah tak kita gomom-gomol kucing tak ada masalah. Ni Melayu kita ada faedah baru tak tahu datang mana. Saya ingat tahu awal tahun uh, 2000. Kakak saya kontak saya. Dia kata, uh, Adli dia kata. Ni ada orang, ustaz ni kata. Dia kata kalau kucing tu, bulu dia putus ketika tengah hidup. Dekat badan kita masuk dalam rumah. Kita solat, solat tak sah. Saya ingat, bulu kan. Kucing datang kan. Kucing datang mestilah ada bulu lekat kat badan kita. Habis saya kata Nabi naik keledai. Naik keledai. Keldai itu tak haram makan Soalan Ada tak bulu keldai tu Rasa-rasa lekat kat baju Nabi Nabi sibuk tak Yang awak sibuk pun Dia kata Abungkan orang main anak kucing Masuk dalam baju Betul Nabi suruh tak dibersihkan dulu Bersihkan dulu bajumu Kamu tidak boleh solat Kerana ada bulu kucing dalam bajumu Ada cakap tadi ada cakap Ini ha, realiti yang masyarakat kita Tambah-tambah pelik Menusahkan diri Lalu sekali menyebabkan orang was-was dalam ibadat. Okey. Baik. Dikatakan okey apa dikatakan apa? Jadi apa uh, dikatakan tak beri kesan terhadap air khususnya apabila air berkenaan adalah banyak, tak berubah dan juga banyak maka tak ada masalah. Adapun sekira air berkenaan adalah sedikit dan berubah dengan sebab peminumannya dari air berkenaan maka ia telah najis. Okey, kalau kalau lembu pun tak najis sekalipun awak takkan minum. Memang dia jilat kan air liur dia bau kot. Kita biasa dengan lembu air dilek kan akhir kan tu tengok air tu bau bau bau iu lembu ah awak, awak tak lalu nak pakai okay. okey dalil perkara perkenaan adalah hadis yang telah lalu dan dan dalamnya bahawa nabi bagi dia sallallahu ditanya mengenai air dan telah datang dan, dan oleh binatang yang melata dan dia minta buat selalu bagi dia sallallahu wasallam bersabda dia kata idza balaqul ma kullatin lam ditanya nabi tentang kawasan air tadahan air yang binatang datang sebagainya. Nabi kata bila air itu mencecah dua kolah dia tak menanggung najis, okay? Maksudnya itu kata lain dalam kes tak berubahlah. Kalau berubah kita tak bincang. Men kita tahu dia telah rosak. So, Setelah saya ada bagin yang menginjil kucing, sedangkan ia uh, telah menginap dari berkas. Nabi kata ia tidak najis. Okay? Sebab apa? Sebab kucing ni ia adalah makhluk jantan dan, dan yang boleh alir kamu Dan makhluk betina. Tawafun akan minta wafat. So Nabi kata air itu tak najis. Kucing dah hilat. Tapi kalau kita soal lagi. Mulut dia tadi ada apa? Gigik tikus ke? Jilat ha, Itulah jilat punggung tadi Nabi tak tanya apa-apa apa? okay, Kerana pada uh, kebiasaannya sukar untuk berjaga-jaga Dan memang kucing takkan kalau masuk rumah kita Jika kita berpendapat dengan kenajisan sisanya Dan wajib dibasuh semua benda Nesayat uh, perkara berkenaan terdapat kepayahan Sedangkan ia uh, adalah terangkat daripada umat ini Apa benda menyusahkan umat Islam ini selamat daripadanya So, kadang kita pergi detail kan, maka kita akan susahkan diri. Okey, baik. Manakala anjing pula, daripada waral, Anhu, Rasulullah SAW telah bersabda. Tahuru ina'i hadikum. Penyucian bekas seorang kamu. Iza walau'afihil kalbu. Bila menjilat padanya anjing. Aliyah silahal saba'an. Nak dibasuh tujuh kali. Wahidahun Nabi Turab yang pertama dengan tanah. Okey. Berkenaan babi pula kerana kena jasanya dalam Quran dan surah Al-An'am. Kan, awak tak nak nyatakan dalam 1.45. Kekotorannya, kecemarannya, awak tak kan faino rijs babi tu adalah najis. Maka dengan sebab itu, kita kata tak boleh pakai, tidak boleh gunakan. Okey, baik. Sampai sekarang ada soalan? Sebelum kita teruskan lagi. Ada tak ada? Ha, tak ada sambung. Bab kedua, menyingki bekas-bekas. Okey, tajuk bekas ni kenapa dibahaskan? Bila kita bincang bab air, kita akan bincang bab bekas. Sebab kadang-kadang bekas air yang kita simpan air tersebut, dia ada efek kepada air yang ada dalamnya. Terutama contohnya zaman dahulu orang Arab simpan air dalam kulit. Kulit kambing, kulit lembu. Dia kulit tu dikeringkan nama kirbah. Kambing itu, seekor kambing tu, dah tak ada, adanya tinggal kulit tu kan. Dia jahit balik jadikan bekas air. Memang memang memang boleh simpan air lama dan sebagainya tahan. Cuma soalan bila masuk dalam bekas macam tu rasa-rasa <coughs> ada pakuh sikit takul. Ha, ah kat sini nak bahaskan bahawa kesan sedemikian tak mengubah apa-apa dari segi kesucian air tadi suci menyucikan. Itu tajuk yang kita nak faham eh. Baik. Bab kedua mengenai bekas-bekas. Aniyah dalam bekas-bekas eh adalah bekas simpanan uh, di dalamnya air atau bekas-bekas lain tak kira sama ada besi atau bahan lain. Asal hukum mengenai nya adalah dibolehkan kerana firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 29 wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dialah Allah yang menjadikan untuk kalian apa di muka bumi kesemuanya. Yang ada dalil lah saya tengok ada satu video pak cik tu. Korang sembelih binatang bunuh nyawa Korang dapat izin siapa? Orang orang tak belajar pun com oh, betul juga pak cik ni dalil dia adalah wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dialah Allah yang ciptakan untuk kamu apa di muka bumi kesemuanya ini is for you untuk tebang pokok buat ni ini buat ini ini semua ni adalah benda Allah izinkan sejak awal. Pautu binatang sembelih untuk kita makan itulah ayat dia. Ha, jangan terpengaruh pula kan geng-geng ustaz dia ni tinggi makrifat tak ada tak ada bohongnya. Dia tak jumpa ayat Awak pun tak belajar Awak tak tahu ayat mana ha, Saya belajar saya tahulah Dia awak tak jadi jadikan Sebab tu kita boleh ambil Apa bekas Plastik ke Batu ke Tanah ke Apa saja kita boleh jadikan Sebagai apa Kegunaan kita Dibenarkan oleh agama Kan Daripada asal lagi Yang kita buat sekarang ni kan Ni semua kita buat ni Ni datang mana Kan Meja datang mana Ini ni ada pasir Kan simen Awak datang mana Kalau tak, tak ambil bumi ni dia tak boleh sentuh Nah sentuh pun minta, minta izin Atuk nenek. Atau nenek mana? Uh, Ustaz yang ambil-ambil pokok tu, dia tuan dia. Tuan sebenar Allah Taala. Kalau bukan manusia lain, Allah Taala punya. Dan Allah sebut dalam Quran, Walladhi, Kala Kala Kum, Ardi, Jamia. Dia lah Allah yang cipta untuk kamu apa di muka bumi, kesemuanya pakailah. Jangan ambil hak orang, jangan zalimi, jangan melampau dah. Pakailah itu asas sebab tu bekas apa kita pakai untuk guna simpan air tidak menjadi masalah okey persoalan pertama penggunaan bekas-bekas emas perak dan selainnya dalam taharah kalau kita ambil bekas emas perak gunakan untuk bersuci kan dia kata dibolehkan penggunaan semua bekas bekas dalam um, dalam makanan minuman dan semua penggunaan sekiranya suci dan la, la, la, la, lagi la, lagi dibolehkan suci dan halal dia suci dan halal kita pakai sekalipun dia bernilai macam bekas kristal Bekas tu eh kristal Eh bekas tu berlian kot ha. Bekas berlian, bekas kristal Mangkuk jade, Kan? Hunci dia kan pakai mangkuk jade, kan? Okey okay. Dia kata ia kekal pada hukumnya Asal dan dibolehkan Apa walaupun menilai Banyakan bekas yang apa? Emas dan perak Kerana semuanya diharamkan makan Dan minum Dalam dua kedua-duanya secara khusus Yang perempuan pun tak dipakai Pakai dekat telinga Pakai dekat leher Pakai dekat tangan perempuan boleh pakai. Gelang boleh. Pakai makan tak boleh. Ni kena peringatan perempuan. Yang kadang-kadang apa. Terpengaruh dengan apa. Bukan sini tempat lain. Ni kalau cakap perempuan je tempat lain. Bukan sini. Okey. Yang terpengaruh dengan apa. Apa. Apa. Apa? Kehidupan kehidupan western. Yang paling berkongsi ni ada apa. Silverware. Silverware. Bekas-bekas. Makan. Perak. Sebenarnya saya tengok. Lalu waktu kami dekat Yemen dulu. Ada orang kedutaan Time ngidang, dia pakai benda tu Bila pakai benda tu Nak bersihkan, payah gila punya Nak gosok balik sebagai dah Kena benda ni lah, kena garam lah Apalah, boleh jadi hitam Nak bersihkan balik, ibu pun balik semula, astagfirullahalazim Pinggan lain kan, pasu-pasu Habis, ini kena gonyuh lagi Kena kesek lagi, kena sekian Sanggup-sanggup, nak panggil pasal cara barat punya cara hidang dalam perak kenapa hidang dalam emas tak boleh apa apa queen's end apa tak nama saya tak ingat antis end lain antis end tu apa makan roti, roti tu kan prezzel. ha pretzel tu itu antis end ha ni queen end memang banyak orang-orang terpengaruh dia jenis ni cerita dia pinggan tu cantik mana pun satu masa tengok jemu juga saya juga tengok keluar model baru aku tukar jadi janganlah kejar sangat Pada-pada lah Bab pinggan ni Tak tahu kenapa Tapi realiti dia Penggunaan emas perak tak boleh Bab benda lain tak apa Emas perak spesifikly disebutkan oleh Nabi S.A.W Dalam cara khusus eh Bukan semua penggunaan Bab-bab lain tak sebut Tapi bab makan minum Spesifik Nabi sebut Nabi kata La tak kulu Kan Dia kata apa zahabi al fi dhati Yang kamu makan Yang kamu minum La tashurabu Fi, fi, dot, uh, ma wal fi Dalam bekas-bekas emas dan perak. Okay. Walat tak miluha. Uh, Walat tak kulu. Uh, fi siha fiha. Yang kau makan dalam pinggan-pingganya emas dan perak. eh? Kerana ia fa'innaha lahum. Fi dunya walakum fil akhirah. Sebab ia untuk mereka ini orang kafir di dunia. Tapi untuk kamu di hari akhirat. So, dunia benda tu tak boleh. So, balik pada asal. Okay? Ada para orang bahas kenapa. Sebab dia benda ni uh, Apa? Dia perantara nilai Sebab kita kalau makan dalam bekas emas Tak berubah apa perasa dia Rasa makanan tu takkan berubah pun Tak ada kalau masak dalam bekas emas lain tak ada Jadi perbuatan pakai tadi macam eksesif Sekarang awak tak perlu pun macam tu Kalau awak gunakan sebagai duit tak apa Tapi kalau awak jadikan dia sebagai bahan Untuk macam tu apa lagi jadi apa Jamban ke sebagainya Dia mengguris hati orang miskin Ten. Orang miskin Awak boleh pakai barang Mungkin lagi mahal Platinum Platinum bukan emas perak eh Boleh pakai tak ada masalah Tapi cerita dia Awak sengaja pakai benda yang Macam tu Kenapa Tunjukkan kaya sangat Ini ha, realiti dia Memang Nabi kata Ia untuk mereka Orang kafir dunia Untuk kita di hari akhirat Okey Satu-satunya bagi Nama salam Okey Nabi kata, kata Orang yang minum Dalam bekas-bekas perak Yang mengalir Ijar jiru Fi batni Yang masuk dalam perut mereka adalah Apa Api jahanam Api jahanam ini adalah nas terhadap pengharaman makan dan minum. Bukan semua penggunaan. Maka yang menunjukkan kepada membolehkan penggunaan dalam bersuci. Kalau kadang, -kadang kata ada bekas emas, kita ambil air wuduk. Daripada bekas emas tadi, tidak merosakkan apa-apa. Ha, cuma realiti dia, tak usahlah buat macam tu. Ha, cuma memang memang, memang dalam hadis kisah Israq dan Miraj, Nabi SAW ketika Jibril datang kepada baginda, nak basuh jantung baginda SAW, Jibril bawa bekas daripada emas. Dalam air zam-zam untuk dibasuh jantung Nabi dalamnya. Itu antara realiti bahawa ia tak mengganggu apa-apa Adapun untuk kita panggil apa Pakai makan minum Tak dibenarkan Okey Dan dia kata Dan larangan ini umum Merangkumi bekas-bekas yang tulen Atau disalut dengan emas Atau perak Atau dalamnya terdapat sesuatu dari emas dan perak Ini kena jaga-jaga orang Melayu kita Dia kata, emas perak ni tak apa kalau campuran Kalau lelaki pakai perak tak apa okay, Kalau emas dia tak boleh Ada orang ada orang pakai suasa Dia, dia samakan kisah berkenaan dengan sutra. Bab sutra memang Nabi sebut, dah bukan para sahabat buat. Pakai sutra yang tak tulen tak mengapa. Adapun bab emas tidak sekali-kali mereka pakai emas campuran. orang kita ada tok guru kata ci, tak apa, boleh pakai suasa. Emas campur tembaga, emas campur perak, emas campur kan pakai jadi jadi barang perhiasan. Ha, tak dibenarkan. Tidak dibenarkan eh. Baik. So jadi eh jadi baik. Persoalan kedua, hukum penggunaan bekas yang dipatri dengan emas dan perak. Okay, kalau bekas kita tu pecah, macam cawan Nabi SAW dibuat daripada batu daripada daripada daripada tapi leper retak dia orang jalinkan balik dengan perak okey dia kata kat sini sekiranya patri daripada emas diharamkan penggunaan bekas bekas berkenaan secara mutlak kerana dia termasuk dalam umum nas Adapun jika dipatri berkenan patri berkenaan dengan perak dan ia adalah sedikit maka dibolehkan penggunaan bekas tersebut kerana hadis Anas bin Malik radhallahu beliau berkata telah terpecah bekas Rasulullah sallallahu lalu lalu telah mengambil kedudukan pecahan tersebut jalinan daripada perak. Mana dia guna ke perak? Dia ni tahu. Tentang pernah tengok yang orang Yaman makan apa? Apa makan makanan dalam mangkuk batu yang menggelak gege-gegak. Tahu tak? Kena datang KL kut. Kedah tak dia? Ada kan? dia fasah saltah macam steamwood tapi dia bangkok tu batu. Cerita dia mangkuk batu tu kalau kat Malaysia ni kita nampak elok cantik. Kalau kat Yaman dah pecah pun dua orang patri balik dengan dawai macam tu pagi untuk hidang kita makan. Ah ha, cerita dia. Jadi memang dua orang takkan buang bekas tu pasal lah Dah season kan. Macam macam apa macam kari mamaklah. Periuk tu tak usah basuh. Kain <tid> <tid> <tid> <tid> tu memang lagi sedap. dia punya kari dalam batu tu. <tid> Wallah wala. Tapi cerita dia memang macam tu. Dorak akan guna kan. Memang bekas batu tadi, dia tak buang. Kita datang makan, eh ada ada Dia, dia gunakan dawai Petri balik Nak ra, rapatkan balik apa, Yang batu tadi Daripada pecah Itu ha, realiti lah Memang penggunaan tadi Zaman Nabi pun macam tu juga Okey baik Persoalan ketiga Bekas-bekas orang kafir Hukum asal pada Bekas-bekas orang kafir Adalah halal Melainkan boleh diketahui Kenajisannya Asal bekas mereka pakai Makan ke apa Semuanya halal Kecuali kita tahu dia Najiskan Okey Maka tak dibolehkan penggunaan Melainkan setelah dibasuh Kalau kita Nak pakai juga basuh tak ada timbul samak Kecuali makan anjing Kalau anda kata yang lain Sebab, sebab kita kata kerana hadith Abu-Abu Sa'labah Sa Al-Khushani Beliau telah berkata Aku telah berta, bertanya Ya Rasulullah Sesungguhnya kami berada uh, Sesungguhnya uh, ka, uh, apa, Kami berada di tanah kaum Ahli kitab Kami tinggal di tanah kaum ahli kitab Adakah kami boleh makan dan bekas-bekas mereka Ini boleh tonton Kiaskan dengan tajuk Pergi hotel Hotel yang tak ada Sijil halal kita akan cakap, hei, tuan-tuan ada masuk apa kat belakang tu? Pokrek ke kan? Apa, rusuk babi ke? Apa, babi punya ni ke? Okey, soalan akan timbul lah. Okay, tajuk dia macam mana? Okey, kat sini, apa yang berlaku ni memang pada zaman Nabi pun uh, jadi juga. So, Abu Sakal tanya, kami tinggal dekat negeri ahli kitab. So, jadi, boleh takkan pakai bekas mereka, kan? Bekas mereka. Uh, baginda bersabda, jangan kembakan dalamnya melainkan kamu tak dapati selainnya. Kalau ada bekas lain, kau pakai bekas lain. Kalau tak ada selainnya Kan Tak dapat dapatkan selainnya Maka Basuhlah ia Nak makanlah dalamnya As long as dah basuh Settle Tak bincang masalah Sama Sedangkan Kalau nak tahu Ini satu benda yang orang Melayu kita tak faham Sebenarnya Pada zaman Nabi SAW dahulu Ketika penaklukan Mekah berlaku Nabi pesan kepada para sahabat Haramkan apa Penjualan berhala Arak dan juga babi Berhala Arak dan babi telah diisytiharkan haram Soalan Bila Nabi isytiharkan babi haram Dijual Maksud dia Babi tu benda biasa ke Jarang-jarang jumpa kat Arab Biasalah Benda biasa Cuma lah lama sangat tak jumpa babi Orang Arab sekarang tak kenal babi Serius Saya ada Tuan rumah tu Rahimahullah Waktu apa duduk kat Yemen Pakcik ni baik Nama ni Muhammad Daesh <laughs> Sebelum kes daish yang keluar lah Eh, Aidal cerita dia. Dia tu rumah ni dengan kedekut. Tapi tak pandai baca. Baca tak pandai. Kaya-kaya, kedekut-kedekut. Tiap kali muka kita nampak kan, mesti nak minta naik sewa rumah. Tiap kali jumpa tiba rumah nak naik. Padahal pak cik ni kan, kerana dia punya tak pandai dia tak dia tak berpelajar tu, dia nampak budak datang ramai kan? Eh, ni serah ramai-ramai ni. Nanti air bawah tanah habis. Padahal air datang daripada paip kerajaan. Mana ada bawah tanah dia? Dia takut air buah tanah habis Yang ramai datang ni kan habis air rumah Kita macam bahal pakcik ni kan Padahal ada tangki Tangki tu kita kena beli air Tuang air dalam tu apa? <tid> tahu Jadi apa tu? Tak tahulah ceritanya Dia satu hari Saya bawa satu majalah Majalah tu majalah Ejjah Zulilmi Dekat depan tu ada gambar babi Ejjah Zulilmi ni pembaringan sains dengan Al-Quran So dia orang bincang tajuk tu Apa penyakit babi bawa? So saya pegang buku tu depan dia dia dapat beli siur rumah Dia happy sengit-sengit Nampak gambar tu Dia kata apa tu Saya katalah babi khinzir Dia tak boleh baca kan Pakcik ni Dia tak boleh baca Dia memang kaya Tapi tak boleh baca Eh Jamus Dia kata seladang Seladang kerbau Kerbau-kerbau Saya kata jamu Bukan jamus Ini khinzir Eh jamu Melawan pun Saya tunjuk Saya kata ni Ha Ho Nun Aku tak boleh baca Dia cakap saya, saya nak baca ke Asia untuk dia pun lawan lagi. Tapi cerita dia, nak faham kan. Memang punya lama sejak zaman Nabi tu stop. Tak ada kenal barat babi lah sebenarnya. Babi tak dikenali lagi Tanah Arab. Tapi ketika Nabi takluk Mekah. Antara penisytaraan awal memang babi tu ada. Mana abundant digunakan sebenarnya. So, kalau tak takkan Nabi sebut. Jadi kalau realiti kalau Nabi sebut sebutnya tu. dia benda tu bersi bersirakan ke tak bersirakan? Bersirakan. So kalau patut ada masalah. Tentang samak babi Takkan Nabi terlupa Nak maklumkan Nabi kata basuh je basuh je lah Tapi ni babi Ya pasal yang ada basuh tujuh kali Satu kali air tanah Itu anjing Babi tidak ada nas Kalau orang kata Tapi ustaz Ustaz Mata Syafi'i kata sekian Sebab orang ingatkan benda tu Kalau kata kalau anjing Macam tu Babi lagi patut Sebab anjing boleh bela Untuk jaga tanaman Tenakan berburu Babi mana ada hal-hal uh, bela Untuk apa boleh babi? Tak boleh Tapi anjing boleh bela Dengan tiga sebab tadi Salah satu tiga sebab tadi boleh So tapi anjing boleh bela Kena basuh menyentuh Babi lagi lah patut Dia cakap Dia kata, katakan kata, bagi Bukan tujuh Sembilan kot Eh Dia kata pesat tambah-tambah pula Dah Nabi tak kata pun ada untuk anjing Untuk babi sebab so, babi tak ada Kalau tuan pegang babi Madai dengan basuh dengan sabun saja Kan macam tu hilang minyak dia hilang sikit Habislah macam pegang taik lah Pegang babi macam pegang taik eh? Ada bau apa ah, lah Dah basuh-basuh bersih-bersih lah. Tak ada masalah Jadi pinggan Ini ah, pasukan pinggan tadi So, makan dekat hotel-hotel mana-mana Kalau andai kata Andai kata Jadi kes tadilah Eh, ah, hidang babi lah Dah basuh belum? Kalau dah basuh habis lah. Selesai masalah Unless dia hidang anjing ah, Ini hotel hidang anjing Dan ah, Then, eh, benda betul ada Mungkin dekat Vietnam Korea Ha, Taiwan. Ha? Inna siapa dia ha? Anjing, dipakai anjing, makan anjing. Ada anjing tambuk tajuk lain. Nas ada. Babi tak ada. So Nabi kata, dah, dah, pakai dah. Kalau basuh-basuh habislah. Gek okay, habis eh. Tak ada masalah." Okey. pun apabila tidak diketahui kenajisan dengan sebab bahawa penduduknya tak terkenal dengan berhubung secara langsung dengan najis, maka ia dibolehkan penggunaannya kerana telah sabit. Nabi sallallahu alaihi dan para sahabat dia mengambil air untuk berwuduk dari bekas bekalan seorang wanita musyrikah. Umpamanya musyhid diketahui dia tak dia tak dia terlibat dengan najis secara langsung, maka Nabi ambil air wanita tadi guna untuk berwuduk. Tak ada soal awak ni tadi minum apa, makan apa tak ada. Tak bincang. Okey. Uh, juga Allah Taala Subhanahuwataala telah menghalalkan kita makan makanan ahli kitab. Dan barangkali barangkali uh, barang mereka akan menghidangkannya kepada kita dalam bekas-bekas bekas makanan mereka. Okey, Sebenarnya so, seorang uh, apa, budak bangsa Yahudi Telah mengajak Rasulullah SAW kepada roti dan barley Dan minyak yang berbau uh, Itu lalu bagi dia makan daripada ni Dia, dia ada ni campur minyak Campur sekian uh, Makan Barli uh, Makan cecah Senabi so, makan je Tak tanya ni bekas ni dah basuh belum? Tak. Kalau eh, memang terkenal orang tu Memang tiap-tiap hari makan babi uh, tak, tak, tak, tak, tak Kalau tidak Tidak jadi masalah Baik Persoalan keempat uh, Ini yang saya sebut awal tadi Tentang bekas-bekas yang kita buat daripada kulit tak pada bekas-bekas yang dibuat daripada kulit-kulit bangkai. Hatta kalau binatang tak sembelih sekalipun, kulitnya untuk kita pakai bagi bekas air adalah sah. Selagi, selagi mana dia binatang halal makan. Halal makan. Rimau janganlah. Kan, bekas air kulit rimau. Itu ha, ha, masalah sikit. Okay, kulit bangkai apabila disamak. Maksud samak ni adalah dibuang lapisan yang ada lemak. Kita kena faham. Kita belajar sains kan. Kulit kita ada epidemis-demis lemak. Lemak yang ada pada kulit kita tu, kalau kulit kita, tu kulit binatang tadi, kalau masih lagi ada terkena air dia akan busuk. Kalau anda kata pembersihan tu betul, kita dah buang lapisan lemak tadi, yang kata tu tuan nampak lepas dia orang letak garam tak apa kan dia basahkan dia ginih-ginih. Yang dia cuba buang tu adalah lapisan yang ada lemak. Dan bila bersih kawasan yang lemak tadi, kulit tu kenalah air pun takkan berbau. Takkan bau-bau bau kulit ada bau bangkai tadi. Saya ingat dulu ada waktu kat Sudan, ada kawan-kawan kita dibeli gendang untuk lah Gendang yang dipakai ni tiap kali kalau tangan berpeluh pegang bau busuk. Saya kata sini tak bersih ni. Main dia waktu dia tu bersihkan tu dia orang tak buat elok. Tak bersihkan elok. Sedang so, orang pakai untuk nasyid, pegang-pegang tangan berpeluh, pop pop bau-bau binatang mati. Ha, menunjukkan bau lapisan lemak tu masih ada. Sebenarnya itu bagi samak. Kulit ni disamak dengan buang lapisan lemak Cuma kita tak biasa guna pun ke? Ada sini siapa pandai urus kulit? Tak kan? Ha, untuk pakai, jangan makan pula. Kalau binatang tak semelih cara Islam, jangan makan. Pakai guna boleh. Sebab ini nak ceritakan. Okay? Dia kata apa? Uh, kulit binatang bangkai, apa sama? Bangkai maksudnya binatang tak semelih cara Islam. Okay. Maka menjadi suci dan dia harus penggunaannya. Kerana sebab dia baginda, soal-soal. Okay, Nabi kata, Ayumah Ihabin Do bilafaqat tahur mana-mana kulit telah disamak maka ia telah suci. Juga sabda baginda sallallahu alaihi melihat ada apa dengan seekor kambing telah mati. Baginda kata apa? Lalu baginda bersabda, halan tafa'tum biha biha." Mengapa kamu dia tak ambil apa manfaat? Ibnu apa apa halan ta'astum biha, cuma cuma apa dia kata lalu mereka menyamaknya lalu mereka memanfaatkannya. Namun Nabi kata kenapa orang-orang sini tak Ambil kambing ni... ...samak kulit dia dan pakai. Lalu... Uh, ...berkata eh... ...mereka berkata... ...innahu maithah. Nabi kata... ...innah maharumah akluha. Yang haram makan dia saja ...kulit dia boleh pakai. Okey. Dan ini ada pada apa yang... apa adalah dari bangkai... ...yang halal dimakan... ...dengan penyembelihannya. Jika bukan, maka tidak. Contoh macam lembu. Kalau kita sembelih cari Islam... ...halal. Ha, maka kita kambing macam tu juga. Kalau dia mati macam tu pun... ...tanpa sembelihan... Tetap boleh kita ambil kulit dia Tuan-tuan-tuan beli beg tangan ke Tali pinggang kulit ke sebagainya Tak kira daripada negara mana Asalkan dia dah buat proses tadi Maka dia ada halal pakai Hatta bawa solat pun tak apa okay. Tapi kalau ni kata Binatang tu bukan makanan yang boleh dimakan Dagingnya Macam babi ke Harimau ke ha, Maka ini bukan yang Bukan bukan dikira Patut diambil Sepatutnya yang kita ambil langsung Lepas ada orang kata Macam babi tu haram makan saja Ayat tu keluar sebenarnya pernah dengar Orang kata babi tu haram makan dia pakai tak apa Saya kata macam tu buka ke ladang babi lah okay, Buat apa? Sebab kalau dah boleh boleh pakai Boleh nyaga Boleh nyaga Atang mana salah pula Serialiti so, ni benda kalau tak boleh tak boleh Sebab binatang Sebab para sahabat zaman Nabi dahulu Lepas Nabi dah wafat Mereka pergi apa, takluk jajahan yang luas Sampai ke Iraq Sampai ke Parsi Kaum tersebut Kaum-kaum bangsa-bangsa tadi Diorang ni jenis yang pakai pelana daripada kulit singa Pelana kuda, pelana unta kulit singa Nak tunjukkan pahlawannya dia Bukan naik unta lapik singa Lapik rimau oh, Rimau Ini unta Tapi atas dia ah ha, Duduk dia atas tu Tapi para sahabat elak kan Diorang tak ambil Sebab Diorang tak serupa dengan perangai orang-orang Kafir Kita datang pakai kenapa Babi pula tu Ah ha, itu jaga jaga jaga sikit eh? Ini antara benda tak patut berlaku eh? Baik. Okey, ah uh, dikatakan uh, ada pun bulunya. Bulu binatang tadi yang kereta terbangkai pun maka adalah suci. Itu bulu bangkai yang harus dimakan ketika hidup. Sementara daging pula adalah najis. Okey, dia dia uh, najis eh? adalah najis eh. Dia haramkan makannya. Dia haruskan apa kepada ketika hidup ah uh, dikatakan sementara daging pula adalah najis. Kul, dia dia binatang bulu dia. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi Uh, dalam surah al-an'am 145 ila an, an takuna mai tatan kecuali benda yang diharamkan itu adalah bangkai audaman masfuhat atau darah darah yang mengalir aulama khinzir fa inahu ataupun daging babi maka dia adalah najis akan terhasil penyamakan dengan pembersihan najis dan kotoran yang ada pada kulit dengan medium bahan-bahan yang ditambah kepadanya uh, ditambahkan kepada air seperti garam dan selainnya atau dengan tumbuhan yang terkenal seperti akasia atau juniper dan sebagainya kadang-kadang ada gunakan apa uh, apa delima Buat lima punya kulit tu ha, Dia hancur kan Sapu So bila dah kering dong kikis Untuk buang Lapisan lemak tu Okay Manakala apa-apa yang tidak akan Tidak akan dihalalkan Dengan penyembelihan Maka ia tak akan menjadi suci ha, Ini berdasar kepada eh, Ini kulit kucing Atau atau selainnya Pada bentuk rupa Tak dapat disucikan Dengan penyemakan Sekalipun ketika Hidupnya dilihan suci Kucing tu suci Kita tak boleh makan Tapi dia suci Tapi tak boleh ambil kulit kucing Bersih-bersih kan Kalau anak tak apa Bagaimana nak halal makan? Buaya ada khilaf. <laughs> Buaya ada khilaf. Masalah, adakah dia binatang air atau binatang darat? Kalau ulama' yang kata binatang air, maka dia halal. Dia makan. Kulit dia pun halal, dipakai. pakai. Dia macam hukum ikan. Hukum ikan. Tapi kalau dia kata binatang, binatang darat, dan dia masuk kategori harimau atau singa atau binatang buas. Ait sebut itu je Pada asal uh, Benda ni uh, dikhilafkan Nanti kemudian kita bincang Bawa awal lagi kan Kita bincang kemudian nanti Baik Okey Kulit binatang yang haram dimakan uh, Dimakan sekalipun suci ketika hidup Tidak akan disucikan dengan penyamakan okay, Kesimpulan dia adalah Setiap haiwan yang mati Sedangkan ia tergolong daripada yang dimakan dagingnya Maka ia akan disucikan dengan penyamakan Binatang Yang kita boleh sucikan eh kita, kita halal dimakan ketika hidup kalau kita sembelih dengan cara Islam, maka boleh dibersihkan. Setiap haiwan mati dan bukan tergolong daripada yang dimakan dagingnya, maka kulitnya takkan dapat disucikan dengan penyamakan. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah. Saya tak stop sini kot. Okay, nanti kita akan bincangkan makanan kodok hajat. Ini satu benda pelik kan? Dalam agama-agama lain tak bincang tajuk ni. Tapi kita Islam, buang air pun kita ajar. Lepas tu kadang-kadang kena -kadang ingat balik. Kalau buang air pun ajar, takkanlah agama tak ajar kita cara nak bersihkan hati Kenal Tuhan. Dan kan, belajar. Datang masjid. Untuk belajar. Uh, toharah. Nak suci hati masuk hutan. Pergi guna jirai. Maksudlah. Ha, ini realiti yang sangat sedih. Pada masyarakat Islam kita. Banyak yang ter, terpesong dengan sebab ini saja. Sebab tak faham tentang ini. Benda macam ni. Tengok. Pada sudut nak buang air pun Islam. Tekankan. Okay? Baik. Alhamdulillah. Akhirnya okay, soalan. Tak ada lagi first, first class kot kan. Yeah, ya sila. Terus. Darah binatang yang halal dimakan. Okay. Dia binatang-binatang halal dimakan ni dipercanggahkan mengenai apa-apa datang daripada dia. Tak kira darah dia atau najis dia air kencing dia ataupun bahkan najis najislah Najis lah. dia. Sebab binatang macam ni Kalau kita perhatikan Ada keringanan dalam tajuk Binatang halal makan Sebab Nabi SAW sendiri pernah uh, Ditanya mengenai solat di kandang kambing Kawasan kambing Kan duduk Memang taik dia usipa Tapi Nabi kata boleh Unta Nabi tak bagi sebab dia akan pijak Kalau oh, nampak kita tertongging-tongging Dia datang dia pijak Kerana kambing dia tak kacau Jadi Nabi benarkan solat di kandang kambing Kalau najis tu ada masalah Dan Nabi tak benarkan Kedua Uh, tentang apa, go, apa golongan Oraniin Oraniin eh. Ada satu kabilah ni Oraniin Dia datang ke Madinah Datang-datang Madinah -datang Dia sakit Sakit badan Sakit perut So Nabi kata pada mereka Pergi minum Susu unta Campur kencing unta Dan minum dan sembuh So kalau benda tu najis Dia macam najis Binatang lain Takkan Nabi bagi dia minum najis Hadis bukakannya Muslim uh, So bila orang tanya Tan Darah tadi Saya kata kalau binatang halal Dimakan dagingnya Maka dia punya tu sama hukum dengan Kencing dia dan juga tahi dia Dimaafkan Tidak seperti binatang yang lain Sebenarnya Dimaafkan Bukan masalah macam kes kita kata Ambil tahi campur tak Jadi nak kena faham juga ni kan, Konsep dia Dimaafkan dia panggil Dimaafkan tapi Tak ada, tak ada hukum macam tu Tak sama Tapi setengah para ulama dia, dia hukum sama je Atas darah kita luka pun dah start Najis Itu pun sama Timbul tajuk Cuma ada para ulama jawab lah dia kata kalau ketika para sahabat Nabi pergi perang Mana dan bersih-bersihkan luka Tengah-tengah luka-luka solat-solat dengan darah-darah solat -solat Dan pedang mereka solat Kalau dia kata, anda kata, kata, kata tak boleh then, tak, Mereka tak akan pakai lah, tapi pakai pedang dia Ha? ha Itu it, it, it, it, masalah Definisi tadi tu, dia penuh daripada Nabi Kalau orang tu define kata Mengalir, tak boleh, tak mengalir, tak apa Ha, pasal para sahabat Nabi Dia, dia ni kan, dah, dah kejap lagi Dah beku lah kot Tadi <laughs> tengah-tengah luka-luka dia -luka, tengah yang sahabat yang kena tikak kena apa kena anak panah. Dia solat terus. Kalau ni kata dia faham bahawa dah keluar darah, Umar perut terbelah. Minta eh, perut dah dibalut, minta dia wuduk solat. Tak ada sibuk nak ni oi eh, bersihkan ah takde. Ah takde. Okey? Jelas eh? So maksud dia belabang cerita bab kenaan dengan darah tadi kan kala ni kata orang yang uh, terlibat dia tukang sembelih kerja dekat tempat sembelihan. Memang air darah tu mungkin ada terkenalah ter sikit lah tak sepasang nak solat. Eh dimaafkanlah. Dimaafkan. Tak sama dengan binatang yang haram dimakan. Okey, binatang yang halal makan memang bukan setakat darah dia. Saya ulang boleh. Air kencing dia dan tahi dia tidak sama seperti binatang lain. Sebab so, Nabi izinkan untuk solat di kandang di kawasan kambing, uh, kandang kambing dan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu suruh orang yang sakit perut tapi jangan buatlah kalau tak sakit dia ada geng-geng ni -geng, dia pun tak sakit pun dia pergi rabar-rabar unta tu dia pergi minum. Ah ha, tu masalah juga. Awak tak sakit buat apa? Walaupun sebenarnya dekat Emirates Ah so, seorang punpa doktor perempuan dia a patenkan ubat-ubat yang dibuat daripada kencing unta. Dan dapat paten. Dia paten Mana ubat ni, ubat ni, ubat ni, ubat ni dapat. Dia dia dapat buat ni dan jadi sebab dia kata macam ni uh, Unta ni Atau yang seumpama keluarga dia macam lama Kan keluarga unta kan Dia ada kesan Mana dia dalam air kencing dia ada antibody yang kuat Allah Tapi lah awak sanggup tak sanggup Nabi sendiri tak tak minum Tapi Nabi suruh mereka minum Mereka minum minum air kencing unta Campur susu Bukan air kencing gitu, tu Haa gitu Ada orang kita pergi dekat ladang unta tu Dia buat balik air kencing nak minum Pahal saya kata Oh sakit tak? Tak sakit jangan minum dia bagi minum. Jadi belilah. Ha, ah ni susu menta. Patu ni, ni agen menta. Patu? Ha, macam ni minum ustaz. Heh. Ha, minum apa benar ni. Kalau tak sakit minum buat apa? Jangan bukan minum air kencing macam tu. Dia campur dengan susu. Dia susu ha? Dia Dia kira kita desak saja. Ketika sakit. Tak sakit jangan buat. Sebab Nabi suruh dia orang buat sebab dia orang sakit. Ah ha, itu realiti dia. Yang tak sakit golik-golik tu apa? Patu satu lagi sakit perut kerana datang Madinah. Kalau sakit lain, demam demam apa, demam malaria, jangan bagi kecing unta pula. Uh, lain tak kena. Tak teli. Sebab pada yang lain Nabi bagi makan madu pada sekian, pada orang ni je. Yang ni bagi air kecing unta. Uh, realiti dia, hukum dia ada ke ke uh, dielakkan tapi kalau terkena tu dia dimaafkan. Tak sama seperti binatang yang tak dimakan dagingnya. Eh, okay? jelas eh? Okay, baik. Wallahu alam. Kita berhenti sini. Ayahkah? Apa? Okay, binatang yang haram dimakan, yang rojehnya tak boleh pakai. Binatang haram makan. Binatang halal makan, ya. Boleh pakai. Handbag boleh Ular? Itu dah, tak boleh makan. Sebab balik pada asasnya ulang-balik. Pasal zaman para sahabat dahulu, bukan setakat ular ni. Apa nama? Uh, apa harimau dengan uh, persinga dijadikan pelana kuda kalau pergi kakak pergi kat Sudan mai dong buat citah punya kulit dibajikan kasut kan ular kulit ular kat Sudan banyak buaya buaya, buaya saya ulang balik ada khilaf sebab so, buaya ni khilaf sebab apa dia buaya khilaf sebab kalau imam Syafi'i pada asalnya ketika kaul qadim dia di Irak dia kata bahawa buaya ni halal... ...sebab dia anggap binatang air. Tapi bila dia pergi ke Mesir... ...dia tengok buaya... ...dia kata buaya ni macam... ...riwah singa sebagainya. Maka dia kata haram. Jumhur para ulama' masih kekal dengan hukum yang asal... ...bahawa buaya ni adalah binatang air. Lalu dia kata buaya ni adalah... ...halal dimakan. Jumhur eh. Majoriti para ulama' mengatakan buaya halal. Yang kata haram... ...ikut pendapat terbaru Imam Syafi'i... ...berdasar apa dia tengok. Dia macam kalau binatang air... Masih keharuan Sikap dia macam ni, tomain, Menerkam kan? Dia tak ada masalah Sifat macam tu pada binatang air Tak ada hal Tapi kalau sifat macam tu pada binatang darat Masalah Dia dah tergolong macam Singa, harimau dan sebagainya Maka dia tak boleh Dimakan Yang dikatakan memburu dengan taring tu Kena pada yang Dekat darat Dekat darat Dekat air tak? Binatang dalam air Kalau perangai macam tu Jadi bila saya sebut Saya ulang balik eh. Jumur para ulama' boleh halal dan sahabat-sahabat kita yang di Indonesia, banyak dekat mereka, ni ustaz-ustaz dan sebagainya, tu makan buaya. Kalau tuan pergi kat Medan, dia sate buaya. Mm. Ulang, sanggup tak sanggup je. Rasa macam ayam je. macam ayam. Tak, tak jauh macam daripada ayam. Dia kurang ayam je. Banyak muraya elok sekejap. Banyak lah. Tak, tak. Itu sekejap. Jangan tanya. <laughs> Okey saya cerita dia memang memang bodoh ni. Saya masa kita kawan-kawan kita ustaz ustaz daripada Indonesia datang Malaysia. Dia cakap dengan kawan-kawan kita, "Eh, ha sedap ya, akhi. Masya-Allah sedap. Entah tak pernah makan ke juga itu." Kawan kita je tanya saya, "Saya kata betullah." Dia ingatkan ustaz-ustaz dari Indonesia tadi tu Lagi tajuk ke, salah faham ke? Tak kata saya kata, tak. Memang majoriti para ulama ia halal. Problem dia adalah Kaul terakhir Mata Syafi'i tadi. Imam Syafi'i sendiri. Itu tajuk asal. Dan bahkan dan tajuk buaya ni, dia ada soheh, dia ada asah. Ni kadang-kadang belajar -kadang Mata Syafi'i kan. Dia tak faham. Imam Syafi'i, dalam Mata, Mata Syafi'i, dia ada pendapat dia panggil soheh. Lawan dia, asah. Lebih soheh. Dua-dua ada dalil. Dua-dua, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Yang ini, bila diorang pilih ini, diorang kata lebih soheh, bukan masuk jenis do'if as lawan dia Soheh Soheh dia halal as dia Haram Dan problem kita adalah Imam Syafi'i Awak tak boleh ilzamkan orang untuk Ikut satu pendapat Mesti ikut pendapat Imam Syafi'i je Tak ada ah, Dia orang langgar selambar je Itu ha, reliti yang kena jaga-jaga sikit Cepat ala kuliah bila tanya Buat buaya ni kan ha, Saya jatuh macam tu lah, Saya kata ada khilaf Lepas tu bila Buaya tu khilaf Daging dia Kulit dia pun Khilaf jugalah Jelas Macam mana emas makan? Yelah, dia macam Jangan ke, terkena pun apa, apa, apa, heavy metal poisoning sudah. Dia sini ni ada orang, dia alahan, elejik. Kalau dia kata dia masuk badan dia, memang ada sesengah para ulama' dulu mengatakan bahawa aa, dah, emas ni elok. Dia ambil debu emas tu makan jilat. Kena untuk menguatkan tubuh sebagainya. Tapi saya tengok tiga orang buat macam tu mati juga. Dia tanya -tanya tak mati pun. Habis cerita dia, benda macam ni, kita panggil apa? Uh, benda yang tak ada macam lah plastik ni akan gigit-gigit ngin makan. Tak ada salah lah tapi cerita dia jangan benda tu benda ha benda yang tak ada hukum. Asal masalah makan. Jadi bekas makan tak boleh. Ada dalil tadi jadi bekas makan. Bekas minum. Ha, boleh lah tak ada salah. Jangan mudarat sudahlah. Kan macam orang tu kata nak jilat apa nak akan kapur. Kapur-kapur pun kapur-kapur kapur tulis tu. So. Kan. Kapur baru lah Kapur baru sekali. Ana ha, pakai boleh je. Dia jilat, jilat sikit kurangkan nafsu kan. Ha? Saya tahu saya tahu. Yang dia letak yang dan apa dan ni, patut ada yang sapu muka lah apa sebagainya. Rania Goal. Ha. Saya tahu sebab tengok televisyen, bukan sebab saya pakai. Susuk. eh. Ah ha, dah tahulah dia. Tapi cik reality Kak, memang tajuk yang tak boleh tadi bab apa? Pakai mak makan dalam bekas. So, hatta kalau guna untuk wuduk pun tak ada masalah. Kalau kita guna untuk uduk, tak ada masalah. <coughs> Yang tak boleh adalah makan dalam bekas. Okey, jelas eh? Ha, tak apa, simpan. Kalau ada siapa ada soalan, insyaAllah bulan depan kalau kita datang, jumpa balik. Kita... kasut. Kasut apa? kasut kulit hinzir, ni macam abang kita tanya soalan. Kalau kasut hinzir. Binatang haram dimakan. Hukum dia, kulit dia adalah sama seperti itu. Sebab once kita kata boleh, dan saya akan tempuhkan soalan tambahan. Kalau boleh pakai. Halal pakai. Soalan boleh bela tak? Sebab kalau kita dah halal pakai. Kenapa tak halal bela? Nabi ustaz kan. Ah, ladang babi dia. Saya tak makan. Saya ambil kulitnya saja. <coughs> Faham tak? Ini realiti yang salah. Saya tahu ada orang sebutnya tu. Alasan dia kan sekian. Sebab balik pada asal. Para sahabat elak. Kulit rimau kulit singa. Takkan kulit babi tu pakai pula. Pilih babi ni keras Pilih babi keras Tebal Dan dan cerita dia Saya pergi ke Sudan Saya pakai capal Ni jangan nak cerita capal Yang orang kata Pasal ikut pendana menteri Malaysia Pakai capal tak Saya pakai capal lama dah Lama dah tinggal Okay Capal apa, Daripada ni keramat Dia ya, capal ni bagus tau Cantik Jadi bila saya dia putus Saya pergi bawa pada Gengi Afrika Yang depan universiti Kat Hortum tu So minta dia jahit balik Dia cucuk-cucuk keras Eh ni kulit babi ke <laughs> Saya <laughs> kata bukanlah lembu lah Dia kata kulit babi ke? Saya kata lembu, dia, dia macam Macam cucuk keras Macam cucuk babi keras Itu ha, tajuk dia Tapi dari segi masalah tadi Memang para sahabat elak Kulit rimau dan singa Macam mana kita nak pakai kulit babi? Dan kalau kita kata boleh pakai pula Soalan kedua adalah Bela Kalau awak cari teks Anjing ada Syarat-syarat bela Babi tak ada tau So eh Boleh tak boleh babi Untuk dapat kulit dia Hai, aden panjang cerita pula, okey. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.